Thomas Engström <laughs> Hallå på dig Danny Hallå där Thomas, så står det till idag? Ja, Jo då, jag får väl säga att det är ganska kvart och varmt så Nu när sommaren är här och man sitter i det här rummet och spelar in Även om det är ganska skönt att sommaren är här och att värmen äntligen har kommit det är ju lite påfrestande när man faktiskt pysslar med podcastinspelning för helt plötsligt så sitter man instängd i ett litet rum och har stora tjocka hörlurar på huvudet och har stängt fönster och annat. Då blir det varmt kan jag ju säga. För alla som <laughs> ja. inte gissar det redan. <laughs> ja nej för det, visst man, man vill ju självklart ha öppet någonstans. Speciellt, speciellt fönster liksom. Bara någon liten glip eller sådär. Men, men det går ju faktiskt inte. Alltså det, det tas upp för bra av mikrofoner. Allting som händer runt omkring en tas ju upp allt för bra. Och, och det är sånt som man inte förstår förrän man verkligen sitter med sådana saker. Ja alltså det blev ju verkligen en chock när vi skaffade bättre mikrofoner. att mm. ähm, Oj vad mycket ljud där är i vardagen som man har omkring sig och man inte alls märker att... Oj nu skramlar det in hos grannen och nu går någon förbi utanför huset och där kommer tåg och så vidare. <laughs> och till vardags så spelar det ju ingen roll. Jag menar okej okay, där går någon förbi, där är någon som kör med en gräsklippare... Vem bryr sig? Mm. Ja, jo, mm. ja när jag ska sitta och försöka filtrera det här ljudet i redigeringen. <laughs> Visst, ja. Annars <laughs> ja, så är det ju som bara ljud som man inte tänker på. Så, ja. Men det gör ju som sagt att det blir lite spännande när man sitter här i det lilla rummet och uh, svetten rinner och man uh, försöker komma på vad det är man vill ha sagt om saker och ting. Men uh, <laughs> det är en ansträngning vi, uh, vi står ut med för att vi gillar ju verkligen att göra det här. <laughs> ja, jo, exakt vad gör. Det är, har vi satt oss i den här soppan så då får vi ju skylla oss själva. Sen samtidigt är det skönt att få gnälla lite också. Ja, jo visst, i synnerhet på filmer <laughs> när de inte alls förtjänar och, och får <laughs> någonting annat än en massa skam över oss. Över Men när det är som värst med alla ljud och grannar som stör och allt möjligt annat då vill man ju nästan bara lämna planeten. Bara för en, för en stund åtminstone. <laughs> ja visst, ut i i det tysta rymden. Det, det svala och tysta rymden. <laughs> <laughs> I rymden kan ingen höra dig svettas. Nej, precis <laughs> så här. <laughs> Men nu när vi är ändå är ute och svävar i världsrymden. Det har ju faktiskt varit ämnet för både ett stort intresse hos oss båda, men eh, också på filmen och boken vi har tittat på till idag. Jo, jag skulle väl vilja påstå att science fiction är någonting som vi båda tycker hemskt, hemskt mycket om. Ja, det är ju säkerligen något våra trognaste lyssnare redan känner till, att vi tjatar mm. våra förbaskade rymdefilmer och rymdserier, men... Eh, vi tycker om det här, det är någonting fantastiskt spännande med science fiction. Mm. Jag menar möjligheterna som man kan ha när man skriver och berättar en sån historia är helt fantastiska. Mm. Mm. Sen är kanske inte Hollywood och andra filmmakare särskilt um, uppfinningsrika när det kommer att försöka göra adaptioner av um, rymd och science fiction. Men um, ja, det är väl för att det är ett svårt ämne för många att ta till sig så det blir de här beprövade utomjordingar attackerar, ja. robotar attackerar. Mm. jordiska robotar attackerar <laughs> och så vidare och så vidare Ja, det, det, det går att göra hur många variabler som helst på det där jo vi, vi har väl sett det mesta skildras om och om igen känns det som just mm. när det kommer till science fiction det finns väl fler miljöer också egentligen som, som kan börja kännas som att det här har vi sett tidigare men jag skulle nog säga att science fiction det här med rymd, det här med hotet från rymden Alltså, det har ju gjorts länge nu. <laughs> ja, oh ja, och um, faktum är att det finns många väldigt spännande historier om rymdinvasioner och liknande. Vissa mer originella än andra. Och mm, det beror lite på hur man gör det, om jag tycker att det är en historia som är intressant eller ej. Men um, det är ett intressant ämne och science fiction kan ju faktiskt vara så mycket mer än bara det. Mm. Men det är ju faktiskt den yttersta klyschan som vi har eh, varit med om här idag också. Det vill säga ett hot från rymden som kommer till jorden. Och ja, faktum är att när källmaterialet till den här historien skrevs runt 1985 så var ju inte det här fullt samma klyscha som det är idag. Nej, man får ju som ändå tänka på det för... Ja, för de som hör det här namnet kanske inte nödvändigtvis för första gången men åtminstone får liksom historien berättad för sig för första gången att då tycka att, ja men har inte det här gjorts förr? Jo, fast 1985 då som sagt när, när liksom originalet faktiskt skrevs då var inte det här riktigt lika klyschigt ändå som, som det kan uppfattas som idag. Så man får lov att ha det ändå lite grann i åtanke att det här var ju snarare någonting relativt nytt ändå. Ja, förhållandevis åtminstone. För um, den här typen av historier har ju skrivits sedan ja, 1900-talets början, mer eller mindre. Och um, varianter har ju gjorts fram till idag. Det är ju vad man har hittat på som gör att historien är mer originell eller um, drivet är annorlunda som gör att de kanske är intressanta. Och det har gjorts många intressanta historier på det här Ämnet. Jag skulle faktiskt säga att dagens ämne är en väldigt intressant tagning på just det här. Men eh, om det är perfekt eller ej, det är någonting som vi ska spendera ett helt avsnitt att diskutera. <laughs> ja, fortsätt lyssna så kommer vi att följa upp det här så småningom så att ni får veta vad vi egentligen tycker och vad det är vi tycker om vad. Det intressanta här var ju faktiskt att den här historien hade gått mig helt förbi- jag kände till författarnamnet men mer än så hade det inte blivit. Och så fick jag höra att du var väldigt, väldigt förtjust i den här boken och mm. pushade för att vi skulle ta upp den i ett avsnitt. Mm, jo, för när det kommer till science fiction så är verkligen det här en, en stor favorit för mig. Jag hade turen, eller vad man ska kalla det för, att själv får den lite påpushad på mig för ett par år sedan när en god vän till mig sa det att Åh, den här science fiction historien den är så bra så du kan inte ana. Och jag var lite hypad av det självklart för jag tänkte men gud vad har den här personen läst för någonting nu egentligen? så jag tyckte att ja men ja, visst om, om du säger det så då är den säkert jättebra men gav den inte liksom direkt någon chans men jag fick det upprepat för mig att men har du fortfarande inte börjat läsa den här jag säger ju det, jag har läst den för tredje gången nu <laughs> så att till sist då gav jag vikaren och så säger jag bara, jo men okej alltså nu, nu får jag ju faktiskt skärpa mig idag ska den vara så här pass bra och jag hade kollat dessutom på nätet att den hade väl dessutom fått diverse utmärkelser och sådär alltså, okej varför inte, det var jätte jätte jättelänge sen jag faktiskt läste en science fiction. Så då ja, åt jag verkligen upp boken med hull och hår ska det sägas. Och vart dörtförälskad i den så pass att jag bara kort därefter även gick vidare i bokserien och läste ytterligare böcker som då min vän också rekommenderade och tyckte som att ja men du kan ta den här nu och sen borde du ta den där. Mm. Så ja jag blev riktigt fast verkligen och sedan dess har jag hyllat den också och föreslagit för både en och två personer inklusive min syster som också är väldigt science fiction intresserad. Och nu pushar du den på mig. Ja, för då kände jag det att det är ju ett sånt fantastiskt fantastiskt bra ögonblick att göra det nu när det ändå finns en film av den också. Så vad sägs? Ska vi inte ta och göra en, en special helt enkelt så att vi tar båda de här historierna och jämför dem med varandra? För jag vill ju dessutom så himla gärna att du skulle kunna få uppleva den också. Det är ju som sagt en bra ursäkt den här, den här podcasten vi driver att faktiskt få upptäcka nya historier som man inte är så bevandrad med som tidigare. Jo, men samtidigt så är det lite skräckenjagande när det är ett ämne som man inte har bemästrat sedan tidigare jag hade ingen koll egentligen på bokserien som sagt jag hade ingen koll på författaren mer än namnet jag hade ingen koll på någonting Och så får man det här Kan vi inte läsa den här och titta på filmen Och jag tänkte, jo det kan vi väl Och så bara kastar man ett litet öga på um, Internet för att se, Är det här en populär titel <laughs> och herrejösses <yes. laughs> Vad mycket analyser Och recensioner och annat Det finns där ute Ja det här är en mycket stor kult klassiker mm, mm. Vi ska göra vad vi kan, men det blir ingen överdjupdykning i den här. För då sitter vi här hela natten, ja, har jag en ja. känsla av. Jag är faktiskt helt seriös. Det här kan man prata väldigt mycket om. För det är ju inte den typen av science fiction som jag trodde att det skulle vara när jag började läsa boken första gången. Mm. Utan den låg ju på en helt annan... liksom. På, jag vet inte intellektuell nivå och som sagt, det, den är ganska djupt det finns mycket att diskutera här men vi ska absolut inte gå för långt för då, då blir vi sittandes. Vi ska ju försöka att undvika de absolut värsta spoilersarna också naturligtvis. Ja, för jag blev faktiskt förvånad över hur många överraskningar den här boken mm. faktiskt erbjuder. Mm. Saker man inte såg komma och helt plötsligt så vrids handlingen helt om och går åt ett helt annat håll som man inte väntades Mm. Saker händer man inte trodde alls skulle hända och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket här. Och en stor del av historien bygger ju på en enda person och dennes uppfattning, tankar och känslor. Och det gör ju att man blir väldigt fäst vid den här karaktären på flera olika vis. Mm. Men det har ju också sina för- och nackdelar på flera plan. Men vi ska försöka att dissekera den här utan att komma med någonting som gör boken oläsbar eller filmen osäbar för den mm. delen. Mm. Men det blir en lurig uppgift och vi får försöka hitta en bra balans där. Vi har gjort det förut, vi kanske kan göra det igen. <laughs> ja, jag hoppas ju verkligen det. Mycket för att få någon form av rättvisa här i det här avsnittet. Men du, jag vill också minnas att du väntade väldigt förväntansfullt på den här filmen och var mm. väl också sugen på att gå och se den på bio när den visades. Ja, visst. Jag, jag var ju faktiskt ganska lite ledsen över att den hade ju premiär medan jag befann mig i Japan och det var inte en film som jag kunde hitta upp någon biograf där borta vilket var väldigt tråkigt visst, ja, samtidigt så kunde jag vara lite orolig och tänka tillbaka på Lifter en Sky Galaxen och hur den filmatiseringen var mm. men jag ville som ändå att det skulle komma en film eller en tv-serie eller någonting för jag tyckte som att den, den här historien förtjänade liksom att, ja, visas upp på fler sätt än bara i bokmediet mm. samtidigt som det är en svår bok å andra sidan också att att göra om. Författaren har ju rent sagt sig själv att han tycker att den här boken går inte att göra en film på. Manuset äger rum så himla mycket i huvudpersonens huvud i synnerhet. Mm. Och det är ju så himla svårt att visa en sådan sak, vilket man ju har sett bland annat i till exempel Dune. För det är samma sak där att det är väldigt mycket inre monologer i, i Dune-berättelsen. Och filmatiseringen är ju ganska speciell där. Man har försökt göra så mycket man kan av det, men det är ju väldigt svårt att lyckas med en sådan sak. Så jag hade ju mina farvågor över hur ska det här lyckas gå egentligen men samtidigt kunde jag inte låta bli därför att det är klart jag hoppas på någonting, någonting riktigt bra eftersom jag håller boken så himla kär. Ja och i och med att du inte kunde se den på bio medans du var där borta i Japan så kom vi överens om att, vet du vad? Vi tittar på den i samband med att vi ska spela in det här avsnittet. Men det har ju också gjort att du har fått vänta ett par månader till. Men det har ju också varit en bra tid att spendera med att läsa boken igen. Ja, visst. För jag har velat läsa om den här flera gånger om sedan dess. Och hade ju som planerat att det skulle inte gå riktigt så här lång tid mellan gångerna. Mm. Så... Det passade sig alldeles utmärkt faktiskt för då kände jag dessutom att ja, jag vill absolut inte bara gå och se filmen och få alla de här detaljerna påminda på det viset utan jag vill liksom uppleva hela historien på nytt först och främst och så har det färskt i minnet när jag ser filmen så att jag verkligen kan göra en bra och rättvis bedömning. Men nu har vi ju gått som katt kring het gröt alldeles för länge. Vad är det för någonting vi har både läst och tittat på till idag? Jo, namnet på såväl boken som då även filmen är Enders Game och som vi sa så är då grundhistorien från 1985 när den skrevs av Orson Scott Card men blev då regisserad och filmatiserad av Gavin Hood 2013. Ja, och det här är ju vad man idag skulle kalla för klassisk science-fiction, det vill säga att vi står inför ett stort hot som kommer utifrån. Och det som skiljer den här historien från andra science-fiction-berättelser eller Hollywood-filmer det är att konfrontationer och sådant i sig är lite i bakgrunden, åtminstone till en början. Huvudrollerna och deras relationer och vad de utsätts för är mycket intressantare även om en framtida konflikt på något sätt är slutmålet. Och det låter kanske lite underligt men det är ju också det vi ska spendera avsnittet med att försöka bena upp och förklara varför det här är intressant och eh, <laughs> hur emotionellt investerad man blir i den här historien och så vidare. Men eh, det är ju en väldigt tung historia att ta till sig. Det händer väldigt mycket samtidigt som historien också ibland står och stampar lite. Jag menar historien i boken utspelar sig under... Ganska många år faktiskt. Ja. Mm. medan historien i filmen utspelas på mycket mindre tid. <laughs> ja, betydligt mindre tid verkligen. Jag tror att det är sex år som passerar i boken. Mm. Och jag får som uppfattningen att det går typ på år eller någonting i filmen. Jag tror inte att man, man nämner inte år lika, lika ofta och mycket som man gör i just boken. Man gör inte en lika stor grej av det, vilket är jättesynd också, för det är en stor grej. Alltså, att vara borta från, ja... Nära och kära som trots allt hur personen är nu i den här historien Det påverkar ju som person mm. Och det är just det som är En så himla stor grej med just Bokens berättelser Det är ju vår huvudperson, vem är han, hur känner han mm. och, och hur utvecklas han Under den här långa tiden Som faktiskt fortgår det genom historien det är väldigt skralt på det planet med just filmen det gör ju också att man tappar lite av perspektivet på hur stora ytor det här faktiskt rör sig om vi pratar ja. världsrymden där det tar väldigt lång tid att resa till olika platser även mm. i extrema hastigheter därför mm. att per definition saker ligger ganska långt borta mm. Men vi kanske ska ta en lite närmare titt på nu vad Endos Game faktiskt handlar om. Jo, efter att mänskligheten just har tagit de stapplande stegen ut i universum så stöter man på en utomjordisk ras som verkar ha ett intresse av jorden. Ingen kontakt med varelserna som påminner om insekter kan etableras och en diger konfrontation uppstår som kommer att leda till två invasioner. Det blir ett blodigt krig men med nöd och näppe lyckas mänskligheten driva det främmande hotet tillbaka och lever nu i ständig skräck för en kommande tredje invasion. I hopp om att hitta en lösning och vinnande strategier inför framtiden etableras IF eller International Fleet som har till uppdrag att se om jordens försvar mot yttre hot men också att träna framtidens piloter, soldater och officerare där man har hittat en drastisk rekryteringsmetod för detta. Små barn utrustas med en liten övervakare som mäter deras reaktioner, beteende och intelligens i hopp om att finna de mest intelligenta och lovande kandidaterna. Den sexårige Andrew Ender Wiggin är ett barn som överste Hiram Graf hyser stora förhoppningar på är den personen som kan vara nyckeln till att vinna kriget men för att Ender ska kunna utnyttja sin fulla potential så tas han in för den hårda träningen på stridsskolan en strikt rymdstation dit bara de bästa av de bästa kommer. Här får dock Ender se upp för det är inte bara utomjordingar som plötsligt är ett hot utan även alla de konkurrerande eleverna på skolan. Och jag kunde ju inte låta bli att dra vissa paralleller till Harry Potter när jag läste det här första gången. Och det var ju främst därför att det är en elev som kommer till en väldigt ovanlig skola där alla de klassiska reglerna och alla de klassiska lektionerna är ganska... Ja, ointressanta för det finns betydligt viktigare saker man ska lära sig och ta hand om och en mycket striktare disciplin man ska lära sig. Mm. Så det är väl där de enda likheterna tar slut för... Jag skulle vilja påstå att Enders Game är betydligt mognare och tyngre att läsa än vad Harry Potter är. Ja, jo. utan att ha grävt ner mig allt för mycket i Harry Potters värld och den historien så är jag ändå tvärsäker på att det här det är ändå en, en mörkare historia och en liten hårdare sådan som mm. sagt. Men jag, jag tänkte också när du när du väl sa det så då tänkte jag som att ja men faktiskt eller hur? För det är ju lite just det här med ett barn som blir lite utvalt som kommer till en skola och verkar lovande. Visst man, man har ju åtminstone den premissen och den påminner väldigt mycket men det är väl där man kan sluta göra allt för stora liknelser också för de skiljer sig åt definitivt. Det gör de jag inte för att slå ner på Harry Potter för det är väldigt intressanta och spännande böcker på sitt sätt. Men det här är en helt annan typ på en helt annan nivå. Och det var en upplevelse att sätta sig in i den här och att lära känna det här mycket udda universumet som har uppstått därför att. I och med att det är en värld som har varit i ett extremt blodigt krig så betyder det ju också att det militära har blivit betydligt större och viktigare i samhället. Mm. På en nivå som vi har väldigt svårt att sätta oss in i. För vi har inte de behoven och vi har inte varit infullt så blodig konfrontation. Mm. Men här är det verkligen militären är det viktigaste. Propagandan är väldigt tydlig. Hylla militären ner med utomjordingarna och så vidare och så vidare. Och det presenteras väldigt snyggt och väldigt smidigt i historien. Främst i boken då. Vi fokuserar väl främst på den ett tag här nu för att lägga grunden för hela analysen. Ja, Jag tror det är bäst att börja där just därför att vi får en matigare historia också så man verkligen förstår vad som händer. För det är ju, det är ju självklart väldigt avskalat och nedbantat i filmen. Det, mm. det är man ju så gillar tvungen att göra också. Det, det gäller liksom att lägga fram det viktigaste och det är att mänskligheten står inför ett hot har gjort det under en viss tid så här gick det förut, här står vi nu det här är vad som måste göras och det är ju väldigt skrämmande med de här små övervakarna som de har byggt in eller monitors som de kallas mm. Mm. med tanke på att vi är väldigt måna om vår frihet mm. samtidigt mm. som vi accepterar mer och mer att um, vi blir tillgängliga online och um, <laughs> att våra uppgifter finns tillgängliga både här och där så ja. vi, vi är ju verkligen på väg åt det här hållet. Mm. Mm. Men inte fullt så här extremt ännu, åtminstone. <laughs> <laughs> Nej, tack och lov. Du får hoppas på ett vis att vi faktiskt inte kommer dit. För det är ju en det... Alltså det är ju ändå ganska så här, lite skrämmande faktiskt just att man har någonting inopererat och i nacken i det här fallet som inte bara, det är inte, det är inte nog med liksom att man kan läsa av världen och sånt där men att de verkar som ha full koll hela tiden på exakt vad som händer, de ser allting. Ja det verkar ju som att de kan ta synimpulser så att det personen ser kan någon som sitter och läser av den här lilla sändaren faktiskt också se och uppleva. Ja. Och det är ju faktiskt så vi lär känna vår huvudperson från början. Att han är en liten pojke som har den här uh, grejen i nacken. Och en av de andra huvudrollerna sitter och har tittat på honom ganska mycket. Mm, mm. Men det här verkar vara någonting som är så socialt accepterat i det här samhället. Att man slås inte ut av tanken att... Någon kan göra det här utav tvivelaktiga anledningar. Vi gör det ju för framtiden och för vår ras överlevnad. Ja. Och så vidare och så vidare. Propagandan är ju total. Ja, gud ja, det är den ju. Det är väldigt slående egentligen hela, hela historien rakt igenom. Som sagt, det viktigaste här och nu det är ju att man ska hata det här utomjordiska hotet. Och det gäller för mänskligheten att överleva. Och det är det viktigaste av allt. Och när historien börjar, åtminstone för oss... Då har det ju passerat 80 år sedan den andra invasionen. Den som då var den riktigt blodiga konfrontationen. Mm. Och det kan man väl tycka att 80 år, då borde ju det här vara över. Men nu kommer vi ju till den där intressanta punkten med tidsperspektiv och rymd och stora ytor. Det tar ju väldigt lång tid att resa från en punkt i universum till en annan. Mm. Mm. Och de beräknade att utomjordingarna har färdats ganska många decennier innan de kom fram till jorden för att det här kriget skulle starta. Ja, visst. Så man går ju hela tiden och undrar: Är de på väg? Kommer mm. det fler skepp? Mm. Och mm. om? När? Mm. Och det gör ju att. Det finns ju en sån här enorm spänning på ja, hela världen egentligen. Men vi får ju lära känna det på de personerna som är kring huvudpersonen. Hans familj, mm. de han möter och så vidare. Men vi får ju också en antydan om att läget i hela världen är och gösses när som helst kan himlen rasa ner över oss mer eller mindre. Mm. Mm. Och det håller ju även världsläget ganska så stabilt. Jag menar, det har inte varit något krig på planeten mellan olika nationer eller liknande sedan det utomjordiska hotet dök upp. Och det är ju naturligtvis någonting som är positivt. Men det är också någonting de diskuterar om det utomjordiska hotet försvinner. Kommer vi att börja ha interna stridigheter därefter och så vidare. Ja, visst. Och jag gillar verkligen hur det presenteras i den här boken. Samma här också och det där är ju någonting som jag redan nu får säga att jag saknar en hel del av i filmen. Det behövs väl egentligen inte så. Men det gör ju väldigt mycket av boken. Därför att de skriver in det så väl i historien. Så det var absolut när man ser filmen. Då är det nog ingenting som man tycker att här saknas det någonting. Absolut inte. För man lägger som fram det på ett helt annat sätt där. Men, men i boken så skrivs de så himla tydligt. Och det är så mycket ändå politik som pratas. Och just det här som sagt hur världen ser ut just nu vad det är för, för spänning mellan alla, alla länderna egentligen och vad det finns för typ av fredsavtal och hur pålitligt det egentligen är och vad som händer som sagt när det stora hotet är, är borta. Kommer man verkligen då kunna fortsätta ha den här freden eller kommer det att brista därför att jag menar det finns ju en chans då eller någonting att helt enkelt börja ta över en massa. Och jag håller ju med dig på så sätt att man hade kanske inte behövt göra en lika stor grej av det i filmen. Men det har ju faktiskt så stor betydelse för att hela det här IF-systemet, den här militära organisationen som sysslar med det interstellära försvaret, de bygger ju hela sin propagandamaskin kring att det finns ett hot- och det är genom det som de får så här mycket makt. Det är genom det som de får så här mycket pengar som det faktiskt ja, krävs för att driva rymdstationer och bygga rymdskepp och liknande. Mm. Mm. Så um, jag förstår ju att det behövs, och det hade behövts benas ut lite mer i filmen, om inget annat för att göra den snäppet trovärdigare. Mm, mm. för där har man halkat lite kan jag hålla med om att man på något sätt bara ja men det här finns det får ni acceptera <laughs> jaha men, men varför finns det? Det är ju faktiskt ganska intressant när vi lär känna den här världen i boken att oj vad det här är enormt men det blir inte så tungt att läsa att man tröttnar halvvägs igenom de här Nej. politiska problemen som dyker mm. upp utan de mm. lyckas hålla det väldigt intressant och spännande mm. det finns där och det ger väldigt mycket och um, det har också en stor betydelse för ett par karaktärer som vi kommer att ta upp lite senare ja för det är som en historia i en historia i just boken då och och när man väljer att plocka bort den så, så plockar man också bort både en och två extremt viktiga namn, eller man plockar bort dem från filmen menar jag, så därför känns det väldigt fattigt när man då har läst boken och så ser man filmen och så, men varför inte det här med? Okej, visst som sagt, det kanske inte behövdes, det behövdes absolut inte liksom gå lika djupt som man gör i boken, för att, ja Okej, att det ger en, en bättre liksom bild av vad som händer runt om i världen. Hur det kan se ut som det gör just nu. Men det är också återigen kopplingen till vår huvudperson här. Mm. För det är ju så himla viktigt för honom. De här personerna som man plockar bort är så himla viktiga för honom. Så därför känns det bara så himla dumt att göra så. Sen förstår jag att man var tungen därför att ja, det är, för, det är en för stor del i boken. Det går liksom inte att slänga in alla de scenerna i filmen för att man har så mycket annat måste berätta. Och till skillnad från en bok som man kan göra i princip hur tjock som helst så kan man bara acceptera en film längd på ett visst antal timmar innan publiken börjar att ja, tuppa av fullständigt. Och då har vi ändå lyckats trycka upp den totala spelängden som man accepterar ganska långt. Jag ja. menar, mm. det är inte så väldigt länge sedan en standardfilm var på 90 minuter. Mm. Nu är det snarare på 120-140. Mm. Mm. Och det gör ju också att man måste förvalta tiden på ett helt annat sätt. Så jag kan ju förstå varför de har skalat bort en hel del. Jag förväntade mig inget annat. Men eh, samtidigt så måste man ju vara extremt försiktig därför att Vissa saker man har skurit bort här är där en del av hjärtat sitter av den här historien. Ja. Och det gör ju att det slår inte fullt lika hårt och filmen lider ju bitvis av det. Jag vill inte döma ut den riktigt än men den har ju ett par svagheter som boken inte har. Men mm. eh, det förväntade vi oss naturligtvis som sagt i en adaption från bok till film så försvinner ju över hälften. Jag blev ju mer och mer inställd på det och mer och mer, ska jag säga, rädd nästan ju mer jag läste om boken. För då började jag förstå hur pass den verkligen är och mm. hur mycket de inte kommer att kunna ta med av väldigt förklarliga skäl. Mm. Så att det blev som en varningslampa som tändes för mig att ja men just det. Det här är nog varför själva Storrs från Scott Carl själv har tyckt att varför ska man filmatisera det här? Jag har ju redan skrivit boken och det är det bästa mediet för den här historien. Därför att så mycket av den inspelas i Enders huvud. Mm. Det är hans psyke som är slagfältet för väldigt mycket av innehållet det är hur han reagerar det är hur han väljer att tolka och att eh, ja, hitta på lösningar till problem han står inför som mm. är grejen med historien men hur tusan gör man inre monologer på film mm. utan att ha en berättarröst som pratar i ett i ett i ett jag menar vi kan ju ta en annan film kontra bok som vi har eh, tagit upp som också bygger mycket på det och det är ju Going Postal utav Terry Pratchett. Mm. Där huvudrollen Moist också har extremt mycket inre monolog. Historien kretsar enormt mycket på vad han tänker och vad han inte säger kontra vad han faktiskt säger och så vidare. Och vi var ju nervösa inför filmatiseringen av den. Skulle det här funka mm. eller ej? Nu var vi ju ganska positiva till filmatiseringen av Going Postal- Även om boken givetvis är bättre. Men det var ju en helt okej okay film, åtminstone. Ja, absolut. Den var ju faktiskt väldigt nöjd över ändå Jag tyckte att man hade tagit tillvara på Väldigt mycket av ja, Ändå bokens skärm och det spirituella Där på något vis, man hade lyckats fånga Väldigt mycket av miljön Av humorn och av Karaktärerna mm. Och det är ju just miljön Humorn och karaktärerna som oftast är Väldigt viktiga i Terry Pratchett böckerna Så att det var ju helt rätt Saker att fokusera på ändå Och även om man måste skära i historien Kanske skriva om historien, men fortfarande så fanns det här något, något hjärta. Och jag vill inte riktigt dra några slutsatser- om eh, ifall endos Game har sitt hjärta kvar- eller ej, riktigt än. Det är lite för tidigt ännu. <laughs> men den är reducerad jämteboken. Det är den. Och jag är tacksam för att de inte har haft- en extrem mängd av såna här berättarröster- som försöker fylla i vad han tänker. För det hade kunnat sänka den här filmen extremt mycket- då hade man undrat varför lyssnar jag inte bara på audioboken i så fall om vi bara ska berätta det med tal. Ja visst. Men vi har ju ett väldigt spännande världsläge här. Vi har då en pojke som har utsatts för det här um, övervakningssystemet där man då kollar hur han är, hur intelligent och så vidare och de får ju fram väldigt intressanta resultat så de vill ju verkligen ha med honom på den här äh, speciella stridsskolan eller battle school som den mm. heter. Mm. Och det är ju det som är själva språngbrädan till det som kommer att bli de viktiga delarna utav Enders fortsatta liv och utveckling. Åtminstone i den här historien. Men samtidigt så lämnar han ju väldigt mycket bakom sig som fortfarande är väldigt viktigt och väldigt drivande för honom. Och han lämnar ju också karaktärer som är fortfarande väldigt drivande och viktiga. Men som skalas tillbaka en del. En del, ja. Ja, man får ju inte riktigt den uppfattningen om hur, hur hans familj ser ut och hur hans situation där hemma egentligen ser ut. Det, det reduceras verkligen till, ett, till det absolut extrema minimumet så att vi bara ska förstå att det finns familjemedlem A, B och C åtminstone ungefär och så här känner A och B och så här känner A och C och C och C och B alltså för varandra. Det är inte så mycket mer. Det ska, det ska bara snabbt etableras. Och så ser han tillbaka till att Ender faktiskt är en huvudperson här. Jo, men det är ju som så att hade de klippt bort det helt så hade historien blivit helt handikappad. Ja. Och det är de medvetna om så de måste ha med det. Men de försöker att reducera det så mycket som möjligt. Mm. Och det är kanske inte jättesmart. Nej, och inte så jättesmidigt heller. För det... Det blir ganska påskyndat och det känns så himla hårt och väl verkligen. Ja man har ju gjort väldigt många tabbar där men samtidigt jag förstår varför de ville reducera det därför det finns så mycket annat spektakulärt som man ville visa. Och jag kan väl säga som så att jag tycker att eh, beskrivningarna i boken när det kommer till miljöer och saker som händer kan vara lite taffliga. Inte så att de är dåliga utan att de är väldigt eh, spartanska. Han har bara tagit med precis det som behövs för att han ska känna att jo, men nu har jag sagt vad som händer där, nu har jag sagt hur det här ser ut. Punkt. Och ibland kan man behöva den här lite extra köttiga beskrivningen av hur en plats ser ut eller hur saker fungerar eller hur man upplever saker och ting. Och det kan jag väl lära känna, det saknade jag i boken- jag förstår hur vissa platser ser ut ganska så rudimentärt men jag hade velat ha lite mer kött på benen och där måste jag ju säga att filmen levererar ju väldigt mycket visuellt och beskriver ju väldigt många platser ganska så intensivt. Mm. Sen kan man ju diskutera val naturligtvis, men det är ju tydligt att de har försökt göra den här världen så stor och levande som möjligt. Mm. Men eh, vi sparar det till när vi har tittat lite noggrannare på karaktärerna. Ja, för det är ju ändå det som historien i synnerhet handlar om. Vi har ju väldigt många namn på listan om vi nu skulle verkligen dra igenom alla de personer som nämns i den här boken för ja, alltså vår huvudperson träffar ju väldigt mycket folk och det blir ju som hopplöst för oss att, att försöka prata så mycket som vi kanske vill göra om, om varje person. Bara att ens nämna den flyktigt- eller lite grann prata om vad den har för roll- kommer ju inte att funka verkligen. För det är ju en, en väldigt just karaktärsdiven historia. Och det är därför känner jag, eller tror jag- som den kanske inte är riktigt så målande i sina beskrivningar- när det gäller just miljöer och vars man är någonstans och så vidare. Samtidigt så behöver det ju inte- drar ner på en karaktärsbeskrivning jag menar om vi tar Terry Pratchett nu som exempel så är han ju lika fantastisk tycker jag på att just måla upp en miljö som att måla upp en person och vad som utmärker den personen från de andra och så vidare här är det väl mest personerna verkligen men jag tycker å andra sidan att de utmärks väldigt väldigt väl Jo men det måste jag definitivt hålla med om där Åsons eh, Gottkard kanske är lite svag när det kommer till miljöer och platser är han ju desto stark när det kommer till karaktärerna. För många är väldigt färgstarka- ...och de har vi bara träffat som hastigast- mm. ...eller är någon som är i bakgrunden. Och det mm. gillar jag, för det gör ju att världen känns levande- ...på ett sätt som gör att man, man lär känna folk- ...man börjar undra hur de här väldigt starka viljorna- ...ska kunna komma överens och så vidare. Det är en styrka i boken- så vad säger du? Ska vi börja och ta en lite noggrannare titt på vår huvudroll Andrew Ender Wiggin? Ja, det gör jag ju så gärna förstås. Jag har ju ändå lärt känna honom under ett par års tid nu. <laughs> <laughs> och det var, det var kul att få, att få se honom rent av på något annat vis än bara som en egen bild som jag har byggt upp i mitt huvud. Jo, ja, för vi får ju en väldigt intressant inblick i honom i och med att vi tillsammans med hans övervakare- Ser på honom genom den här ja, övervakaren. Mm. Och det första vi lär känna med honom är ju faktiskt hur han känner. Det är väldigt lite om hans utseende eller um, vad han är på för plats och liknande som vi lär känna. Utan det är mm. vad han tänker, hur han mm. tänker och eh, hur nervös han är för eh, ja, att vara en del i det här övervakarprogrammet och att han är väldigt nära punkten då han antingen kommer att accepteras eller att eh, ja, diskvalificeras. Ja. Och eh, han har ju ett enormt komplex för sin eh, äldre bror som av underliga skäl då har diskvalificerats för um, som ändå ser det så verkar ju han vara den som var mest lämpad till att faktiskt få uh, gå med i den här stridsskolan. Mm. Och det är ju en åsikt som Storebror delar och är väldigt frustrerad <skratt> över. <skratt> så det faktumet att ändå fortfarande är kvar i programmet retar ju honom enormt mycket. Men uh, vi ska ta en noggrannare titt på honom lite senare. <skratt> Ja, stackars lilla Ender då Han... <laughs> Han är ju ganska så ynklig Verkligen till en början alltså, När vi lär känna honom nu som, som du säger Det är ju väldigt mycket känslor mm. Det är bara hela tiden Vad han tycker om sin omvärld Och hur kämpigt han har det Dels för att han då har sin bror Som han väl på sätt och vis Ser upp till Men samtidigt ändå inte För ja, är ju lite knepig Vi ska prata om det senare som sagt Men det är ju också det att, att Ender är ju en så, en så kallad tred. Alltså att han är det tredje barnet mm. i sin familj, vilket inte är någonting som händer egentligen, utan man, man har bara två stycken barn och sen är det bra med det. Ja, för i det här samhället så är det ju inte längre accepterat att man bara skaffar hur många barn man själv vill. Man måste ansöka om rätt att få lov att skaffa barn. Och det är ju delvis för att de ska vara en del av det här programmet av övervakare och så vidare. Mm. Och då visar det ju sig att Endos familj har ju både fått tillstånd till ett andra barn och ett tredje. Och det är ju väldigt ovanligt i det här samhället och um, det är lite fult att vara ett tredje barn om man säger ja. så. Han um, har ju fått smeknamnet third ja. och det är kanske för oss inte sådär jättefarligt, jag menar tredje. Vadå? Men i den här <laughs> världen då är det ingenting man är stolt över. Nej, och det får ju verkligen känna på att det är så Ender tycker också. Alltså han ser ju ner på sig själv extremt mycket som den tredje han är. Mm. Och bara förväntar sig att folk ska ropa det efter honom hela tiden när han är på skolan och sådär. Och även av sin bror för den delen också. Och, och är ju rent orolig att hans ja, föräldrar inte tycker om honom heller och kan som liksom inte på ett sätt förstå varför de ens hade honom överhuvudtaget- när det ändå är så specialfall som det faktiskt är. Mm. Så ja man får ju snabbt någon form av... Jag vet inte vad jag ska kalla känslan riktigt för- när jag, när jag blir presenterad för honom- men han är, ju, han är ju väldigt deprimerande. Ja, han är ju utsatt på ett sätt som är väldigt ja, obehagligt- på många sätt och vis- jag menar, han har ju väldigt många bra resultat. Mm. Och um, han har väl ett par förhoppningar om att han faktiskt ska kunna åstadkomma någonting. Samtidigt så ses han ju ner av precis alla, mer eller mindre. Och det gör ju att han själv också ser ner på sig själv. Jag menar, mm. han är ju bara en third. Jag menar, vem är han att komma och försöka göra någonting? Eller klara av någonting? Mm. Och han är ju också väldigt rädd för att bli mobbad. Och det är ju ett par där som eh, verkligen är ute efter honom eller eh, ser ner på honom och vill väl bli lite för fysiska och handgripliga för sitt eget bäste. Mm. Men så länge han har den här övervakaren så är det ju ett hot för alla som ja har känslan att de vill ge den där lilla thirdingen en rejäl näsbränna för mm. då är det ju någon som sitter och ser det här. Mm. Men ändå blir ju faktiskt av Med den här övervakaren Och då är det ett par stycken som Faktiskt försöker ja, ge sig på honom Och det har ju en del konsekvenser Inte bara för Endor själv Utan även för de här ä, mobbarna <laughs> Ja, jo det har ju verkligen det Där har vi ju också någonting som man missar en hel del av i, i filmen. De försöker ju liksom göra en ganska snabb grej av det där egentligen bara. Men här brottas ju ändå otroligt mycket med sig själv. Allt som det här utspelar sig, att de kommer fram och börjar uppföra sig väldigt hotfullt och kaxigt och tycker att ja hur känns det att vara utanför programmet nu är du också diskvalificerad, du var inte så speciell ändå, du är verkligen bara en third, mm. och att nu finns det ingen längre som kan, liksom, som kan skydda dig, det finns inte längre någon som hör vad vi säger, det finns inte längre någon som ser vad vi gör mot dig, och så vidare, och och under hela tiden som det här händer så, så utspelar sig ju liksom någonting i Anders hud. Han vill ju absolut inte ha någon konfrontation och han vill ju bara att de ska gå därifrån. Och han vill inte bli kallad för third och han, han tycker att men nu har jag ju blivit av med den här uh, övervakaren. Jag är inte speciell, ni hade rätt. Varför är ni fortfarande på mig? Kan inte bara lämna mig i fred? Det intressanta här är ju att de som um, har ansvaret för den här övervakaren... De har ju med flit låtit ta bort den där just därför att de vill se vad som kommer att hända. För de är ju fullt medvetna om att det är ett par mobbare som är ute efter änder Ja. Och de vill veta hur endor löser situationen när han inte har då stödet av att någon ser vad som faktiskt händer. Nej, just Sen har de väl övervakningskameror och liknande- så de har koll på läget ändå. Mm. Mm. Men mobbarna måste ha tron att de har fria händer. Och det är ju faktiskt här vi förstår en väldigt grundläggande sak med änder i den konfrontation som uppstår här. Och jag tycker inte det är en för stor spoiler att faktiskt prata om det här- därför att det är så tidigt i berättelsen- och det är så viktigt för att förstå hur Ender tänker- Mm. Men han inser att om inte han gör någonting där och då så kommer han att fortsätta att mobbas framtida dagar i skolan. De kommer mm. inte att lämna honom i fred. Syftet är inte att vinna ett slag. Det är att vinna slaget så väl att han redan har vunnit alla de kommande slagen också. Mm. Och då måste han dominera huvudmobbaren, ledaren för det här lilla ligistgänget. Mm. Och det slutar ju ganska illa och på ett sätt som gör att ändå mår ganska dåligt efteråt. Jag menar, han klarar det, men han mår inte bra. Jag vill inte gå in på för många detaljer på hur själva situationen urartar, för det är faktiskt intressant nog att få uppleva själv. Men vi kommer åtminstone att få veta att ändå går vinnande med stora citattecken på det ur den här konfrontationen och när han senare uppsöks och frågas ut om varför han gjorde si varför han gjorde så så är det väldigt intressant att se hur han tänkte och det är ju faktiskt svar som de förväntade sig att få för det är ju den här konfrontationen som på sätt och vis blir hans examensprov till Battleschool. Ja, det kan ju kanske tycka svara lite hårt hela den här situationen som uppstår och hur de här övervakarna inte alls ingriper. Men det, det är ju ändå en krigsskola och det ska ju vara återigen för liksom mänsklighetens goda. Det är ju därför man har hela den här skolan och det här övervakningssystemet och sådär. Och jag saknar verkligen... All den här, allt det här som händer bakom kulisserna, så att säga. Visst, man visar ju en hel del ändå i filmen, eller man visar det absolut viktigaste först och främst. Men jag tyckte att man skyndar förbi det där så pass mycket att jag, jag får som inte lära känna ändå överhuvudtaget mm. i filmen kontra boken, för att det är en så stor grej för honom. Det som händer, hur han löser det, hur dåligt han mår efteråt. Mm. Och de försöker få in det på några sekunder i filmen istället. Menar han då ska just komma med sin historia och ge en förklaring på varför händer det här egentligen? Mm. Vad har du att säga till ditt försvar ungefär? Och det är, ja, det är ju som lite tråkigt för som sagt det är en så himla stor del. Och det är bara en av jättemånga delar i vem är Ender och hur han växer också. Ja, för han är ju lite av en introvert kan man väl säga. Han äm, sitter med och funderar och har väldigt mycket känslor kring saker och ting. Sen kan det bero lite på hans äm, ja, situation hemma som gör att han känner att han kan inte säga vad han tycker och tänker därför att det vänds emot honom. Men äm, det gör ju att han är väldigt återhållsam, väldigt tillsluten och då blir ju den inre monologen så extremt viktig. Och de har ju gjort en bra adaption i filmen på så sätt att de har verkligen tagit fasta på det introverta geniet. Han går runt och man ser att det finns en inre konflikt i honom. Men man får inte ta del av den och det är det stora problemet därför det är hela poängen med Ender Wiggen. Att lära känna honom genom den här enorma massan av känslor som fullständigt bubblar inom honom. Men han får inte visa det utåt. Mm. Hemma därför att han har en storebror som kör med honom. På stridsskolan därför att han förväntas vara en soldat och soldater visar inte känslor. Mm. Så han är ju en väldigt intressant karaktär att lära känna. Och han växer ju som sagt var väldigt mycket under de sex åren som den här historien utspelas över. Men det har man också hoppat ganska mycket förbi i filmen. Och det är ju ett problem. För det här är ju vad hela historien hänger på. <laughs> ja, tyvärr måste ju ändå sägas. Yes, det det är, ju hela, hela det är så här genom hela historien det är så genom hela boken det är så här genom hela filmen att Andy gör ju jättemånga beslut som han fattar med extrem eftertanke. Alltså han går ju igenom varje liten grej i sitt huvud och han brottas ju sjukt mycket med sig själv vad är rätt att göra egentligen Framförallt, vad är det jag gör som kanske efterliknar vad min bror skulle ha gjort? Som man som sagt både har en respekt för, men samtidigt så... Peter har ju sina problem som vi ska komma in på. Och att man då hoppar över det här väldigt mycket i filmen. För att man kan ju som sagt inte riktigt göra den här monologen som, som man har med sig själv. Utan man måste ju bara försöka helt enkelt visa på vad som händer- det går ju inte så jättebra och redan här då så missar man ju en hel del av som sagt återigen Enders utveckling. Alltså hur tänker Ender och vem är han? Mm. Man, man, man får som inte en riktigt klar bild av honom och framförallt inte ens den sanna bilden av honom. Det är som så svårt att bilda någon uppskattning av vem man är i filmen. Och grejen är ju den att genom både bok och film så är det ju karaktärer som går runt och säger he's the one- och det är ju för att de har en ultimat lösning där de behöver en väldigt speciell kandidat till för att det ska fungera. Och de hoppas ju att Ender ska vara den kandidaten, den personen som ska kunna axla en roll som, ja, i princip kräver övermänskligt intellekt. Ja. Och vi vet ju inte ännu om faktiskt ändå är den personen. Vi vet bara att han har... Ja, potentialen att bli den. Skillnaden mellan bok och film- det är att vi har hela den inre monologen- vi har all utveckling- vi har en hel del information- som vi långsamt får ta till oss- allt eftersom historien utvecklas. Mm. Som gör att vi förstår- vad det är för påfrestning- vi förstår vad det ändå går igenom- vi förstår hur han känner- och kan förstå de små vinsterna han får, de små förlusterna han gör. Hur mycket det påverkar honom. Men i filmen får vi bara... He's the one. Are you sure? Yes, he's the one. <laughs> och sen är det inte så mycket mer om det där. Då är det mer att han bara ska tränas upp lite grann. Ja, ja. Och det tycker jag också är en stor del av... ...berättelsen att man, man verkligen måste se hur han sliter- ...och han inte riktigt själv vet- mot vilket mål för det är så mycket som hålls hemligt för honom och för läsaren då också naturligtvis många av de här avslöjandena som kommer att göras får vi veta samtidigt som ändå själv får veta även mm. om vi har um, kunnat plocka upp små detaljer här och där i privata konversationer mellan officerare och andra involverade men vi har inte fått någonting uttalat men det är extremt reducerat också i filmen och det är ett jätteproblem för historien och det är ett jätteproblem för ända som karaktär Ja och det, det är ju inte bara någonting som påverkar honom här i vardagslivet utan det är i synnerhet någonting som, som det liksom drabbar filmen när han väl kommer till skolan. För här är det ju ännu mer just att han ska ju börja tänka allt mer taktiskt och strategiskt i och med att det är det han ska skolas i här på stridsskolan. Och så sedan börjar han arbeta i grupp också, han får omges med massa människor och... Och det är liksom, en massa förväntningar på honom så det är ju här som det blir ännu mer just inre monolog verkligen och hur han tänker och tycker och vad han fattar för beslut och varför och hur det påverkar honom och hur han som karaktär påverkas av det också och alla runt omkring honom så, så där blir det ju ännu mer tydligt Att det, det, filmen halkar ju efter Väldigt, väldigt mycket I utvecklingen av Såväl Ender som till följd av det också historien För historien är, alltså det finns ju en anledning till varför det här heter Enders Game Det är för att det är ju Det är Enders spel alltihopa Så att säga alltså han, han är så himla central för filmen Så att när man då inte får lära känna honom Då blir det som så konstigt bara Sen är det också någonting som inte etableras lika väl att um, man vill ju på den här skolan att han ska isoleras. Att han um, ska uppfatta samma hotfulla stämning där som han gjorde på den vanliga skolan. Och det är för att um, de som tränar honom misstänker att det är under de förutsättningarna han kommer att visa sina starkaste sidor. Och att um, utvecklas mm. åt det hållet som de verkligen vill Ja, att han ska utvecklas åt mm. Men det gör ju också att Endors upplevelse av saker som händer på Battle School är väldigt specifika och har väldigt stor betydelse för de besluten han kommer att fatta. Och även de strategier han kommer att börja sätta ihop när um, krigsspelen börjar. För det är ju faktiskt det, det mesta handlar om där på Battleschool. Ja. Att man ska lära sig att um, utkämpa krig i um, tyngdlöshet. Mm. Och det är därför som de vill ha barn Det gillar jag verkligen De börjar faktiskt förklara varför att träningen börjar så tidigt Ja, ja. Det tar extremt mycket längre tid för vuxna att acceptera och lära sig När det går väldigt fort för ett barn mm. Särskilt då barn med extrem intelligens Som de mm. flesta barnen som tas upp på den här skolan faktiskt har Jo, det gäller ju ändå för dem att lära sig fort mycket för att tiden är ju knapp. Det är ju som du sa tidigare så man vet ju aldrig när en tredje invasion kan komma. Är liksom den här äh, rasen redan på väg till jorden? Eller vart befinner de sig någonstans? Och vad har de för planer? Och menar, kommer det kommer att hända någonting i år eller nästa år eller om tio år? Så att man vågar som liksom inte chansa direkt på någonting utan nu gäller det verkligen att producera. Och då är ju det här, har man kommit fram till det bästa sättet att göra det på? Och det är ju högst moraliskt tvivelaktigt. Någonting som många karaktärer faktiskt kommer att resonera kring genom hela berättelsen, åtminstone i boken. I filmen gestaltas <laughs> den rösten av en person. Mm. Där finns ju en del tveksamheter även i filmen, men inte på samma nivå som i boken där det faktiskt kan bli tal om rättegångar om saker och ting därför att man har valt att lösa saker på sätt som kanske inte är helt eh, enligt reglerna om vi säger så mm. Mm. ja och det, det är ju återigen då för att eh, man berättar ju så mycket mer om världen i boken och varför det ser ut som det är och vad det har för konsekvenser och sådär men det hoppar man ju över i filmen då så fokuserar man bara på just det här eh, vi har ett hot det måste kontrolleras och sen är det ingenting mer med det man behöver inte riktigt förklara sig så att säga. Men sen får vi också veta att det faktiskt finns- en tickande klocka i både bok och film. En klocka som eh, vi inte har en aning om finns- för läget är ju som sagt- eh, det kan hända när som helst, vi har ingen aning- men det visar ju sig att någon har en aning om någonting. Mm, mm. <laughs> Men att saker inte riktigt är som man hade förväntat sig. Och, ja. Det kan vi inte gå in på. För det tycker vi båda två är en alldeles för stor sak att uppleva och upptäcka själv. Ja. Men innan vi går tillbaka till ändå vill jag påpeka att jag tycker att de avslöjade på tok för tidigt i filmen. Och de avslöjade på tok för klumpigt. Ja, jag hade inte sett samma sak faktiskt. Det är väldigt, väldigt plumpt gjort i filmen. Och medan jag i boken blev så här: va? Va? Vad läste jag nyss? måste gå tillbaka flera rader. Bara, det är inte, va? Nej? Va? Det är inte möjligt. <laughs> och det finns ju som du också har nämnt. Det finns ju ett par sådana här ordentliga twister i den här historien som verkligen, verkligen gör att Enders Game är liksom en, en speciell science fiction på sitt vis mm. och som gör att den det är det som jag tycker gör hela boken eller hela historien. Ja, i synnerhet då boken därför att som sagt ingenting av det här porträtteras ju särskilt väl i, i filmen. Mm. Det med ja, Vissa saker är bättre än andra kanske, men i synnerhet det här som vi tänker på du och jag just nu. Alltså det ser man filmen så har man förstört alltihopa tycker jag. Bara av den anledningen att det, det görs så himla så himla taffligt. Jo, för det är ju så tråkigt när en historia är så förutsägbar. Att du redan vet exakt hur det kommer att sluta 10 minuter in i en film eller 20 sidor in i en bok. Och det gillar jag verkligen när man har lyckats få till extrema avslöjanden som vänder allting åt ett helt nytt håll. Och Endos Game har ju som nämnt ett par såna där man verkligen undrar Nej men jösses, var det så här i själva verket? Vi ska undvika att nagga på dem så gott vi kan. Vi är kanske väldigt nära då och då men äm, det är ju nästan oundvikligt för det har ju som betydelse för hur Endor utvecklas. Att äm, det är väldigt lätt att snubbla in på de här ämnena. Mm. Men efter att han har hamnat på Battleschool så handlar ju väldigt mycket i varan att han ska bli en bättre strateg. Att han ska bli bättre på att orientera sig i en tyngdlös miljö och att bli en så bra soldat eller rättare sagt en så bra kommandör som det bara är möjligt att bli för det är ju vad de faktiskt behöver Ja, för um, striden kommer ju som att ta plats just där ute helt enkelt alltså, de behöver ju någon som kan fatta alla de här uh strategiska besluten som kommer att behövas i allra högsta grad därför att ja, men den här insektsrasen som ju är väldigt insektiga av sig, alltså de finns ju i ofantliga mängder de är insekter, <laughs> medan vi människor bara finns så många av på vår lilla planet och eh, det skiljer sig ju även en hel del i, i tekniken vet man alltså, vad de har för typ av skepp och teknik kontra vad vi har för skepp och teknik. Så att det gäller ju att man förvaltar de resurser man har så att säga väldigt väl. Mm. Det är ju liksom inte någon starship troopers där, där man håller på och träna fram någon form av elitsoldat som ska springa på en planet rent av och hålla i ett plasmagivär och skrika vem vill leva för evigt? <laughs> <Utan> <laughs> det här ska ju då vara ett, ett stort krig i rymden. Det, det är där man ska försvara sig. Och som sagt, ja, då gäller det att ta tillvara på vad man har, fattat rätt beslut även i de här kniviga situationerna och ser öppningarna som kanske ingen annan ser. Och det är ju inte bara att vara i viktlöshet och um, att försöka ta sig an ett eller två skepp eller så där. då ska man ju kunna kommendera enorma flottor med mm, mm. Ja, hundratals om inte tusentals skepp för mm. att um, lista ut hur man ska utmanövrera Ja, minst lika många skepp till. Ja. det är ju en ganska intensiv tanke, och det kommer ju att kräva ett geni. Så det är ju det de försöker att bygga fram där. Men ja. det är ju inte en smärtfri upplevelse direkt. <laughs> ja, jag är glad att jag inte är på den skolan kan jag säga För den. vissa av lekarna där, det ska jag ju säga att det verkar ju skithäftigt men, men jag är glad att jag inte har den här pressen på mig som ju Ender hela tiden har och hela tiden känner också Ja, och jag måste säga att Asa Butterfield som då spelar filmversioner av Andrew Ender Wiggin jag ...gör ett hyfsat jobb... ...med tanke på hur reducerad... ...karaktären är manusmässigt... ...i den här filmen... Mm. ...så är det ju inte så mycket han har att jobba med egentligen. Vi har då som sagt introverten med en enorm konflikt inom sig och det tycker jag att Asa faktiskt lyckas förmedla. Sen kan jag väl tycka att den pondus som ändå, ändå lyckas ja, projicera på sina fiender, att de ser honom som ett större hot än vad han kanske fysiskt verkar vara. Det kanske saknas lite där men det handlar mm. nog mer om att han inte får chansen att faktiskt visa det på det sättet som boken tillåter mm. huvudrollen mm. att göra. Mm. För jag tycker att Asa Butterfield verkar ha ja, kapaciteten att göra den tolkningen. Mm. Och kapaciteten att faktiskt leverera en större ända wiggin än vad han faktiskt får chansen att göra. Mm. Vi vet ju inte vad gränsen mellan hans skådespeleri och instruktionerna från regissören går. Mm. För han kan ju ha haft en helt annan inställning på hur saker ska göras och hur saker ska upplevas än vad vi har när vi har läst boken. Men jag gillar så här faktiskt. Det ska jag också säga att jag faktiskt gör. Jag tycker att han är en. Han är ändå som jag skulle kunna porträttera, Wiggen. Men då som sagt med en viss reservation då för att Ender är ju inte ens hälften den personen han är här i filmen som han är i boken. Men det är ju därför att man har skalat ner honom. Och det är ju inte mycket för Asa att göra någonting åt. Utan här har han fått sitt manus. Det här är den personen han ska typ gestalta. Och det här är vad som kommer att visas i filmen för att bygga upp en karaktär. Mm. Och det är ju egentligen bara ett, ett tunt skal- för vem Endur liksom egentligen är- och vem då Assa hade kunnat porträttera. Mm. Och jag hade med, med liksom spänning fått se- hur det hade kunnat vara egentligen- om man hade gått fullt ut. Om det här hade varit en tv-serie till exempel- om man hade kunnat förmodligen då ta ut mer i svängarna- när man skulle... ja plantera karaktärer och göra deras personligheter och sådär, för att då hade det ju varit någonting helt annat man hade kunnat jobba med man hade kunnat låta karaktärerna växa under flera avsnitt istället för bara då under ja, knappt två timmar mm. Så det är, det, det är synd för Asa tycker jag. Därför att jag vill inte beskylla honom för att göra en dålig änder, För det tycker jag absolut inte att han gör. Jag tycker bara att det är synd att han inte får göra den änder som jag är van vid att han ska vara. Nämligen den han är i boken. Jo men nu när du säger det. Den här historien hade mått bra av att vara en tv-serie på sig tio avsnitt kanske. Ja. 10 En timmes avsnitt där man verkligen hade fått etablera hela familjen, vad de pysslar med på jorden när Endor är på Battleschool som då cirklar runt planeten och sakerna som kommer att utvecklas där och eh, vad som händer därefter för det mm. blir ju väldigt mycket och väldigt intressant. Men det är ju en hel del att försöka få plats med på knappa två timmar så jag förstår ju varför de har klippt men då hade kanske en tv-serie varit en bättre lösningen mm. och då hade Asa Battlefield haft en bättre chans att gestalta rollen. Mm, mm. för som sagt var jag gillar det han gör och jag tror det här har varit en större påfrestning för honom än vad man kan tro för filmen är som sagt väldigt visuell och de här striderna som de har på skolan i tyngdlöshet ...tar nog en hel del på en skådespelare att spela in. Det är ju väldigt fysiskt och med ett par omtagningar per scen... ...så har det nog varit en <laughs> ganska jobbig sak att äh, spela in. Mm. Så hans prestation där, fullt godkänd... ...det är karaktären som inte riktigt lever upp till vad den skulle ha varit. Mm. Mm. En karaktär som inte alls lever upp till vad den skulle ha varit... Det är ju Enders bror Peter Wiggin som är en extrem karaktär i boken. Tar mycket plats när han får lov att vara med och har en väldigt stor betydelse för um, vad som händer hemmavid så att säga. Mm. Men i filmen är med i en scen. Ja, det det är så hemskt tycker jag, men alltså jag måste ändå säga det för alltså Peter spelar så otroligt stor roll för vem änder har blivit och även vem han fortsätter att vara och hur han utvecklas och vad han är rädd för. Allting har ju med Peter att göra och här försöker man bara slå in det som allra hastigast i filmen i liksom en enda scen att Ändre kommer hem, Peter vill leka en hemsk lek. Man ser hur otroligt mycket översittare som Peter är och hur otrevlig han är. Men man förstår som ändå inte hur, hur hemsk han är. Det är som bara lite egentligen så här typiskt storebror är lite små och kanske i vissa fall lite avundsjuk i det här fallet. Då, eftersom Ändre har ju klarat sig längre i det här, här programmet som sagt med att ha en övervakare än vad Peter själv har gjort. Allt det här är ju så himla stor del i boken och mm. det reduceras till det absoluta minimumet i den här filmen. Närför för det är det som är en stor del av Enders skräck i livet. Att han faktiskt ska bli som sin bror mm. som på flera ställen beskrivs som en ja, sociopat. Och det beror ju till stor del på att han manipulerar allt och alla. Och han är ju nästan ostoppbar på flera sätt och vis. Och det är ju ingen som reagerar på när han kör med änder. Ja, förutom deras gemensamma syster då, givetvis. Men eh, det är ju å andra sidan den enda som faktiskt ser Peter för vem han faktiskt är. Ja. Men tillvaron fortsätter ju för Peter där hemma. Och han har ju en hel del eh, skumma saker för sig. Och det är ju på sätt och vis systern Valentine som blir ja, ett försök till samvete åtminstone. Men hon lyckas inte jättebra i den frågan. <laughs> Men Valentine är ju en karaktär som blir väldigt viktig för hon är ju en extrem empatiker. Hon känner ju den smärta som Ender känner och eh, vill ju hjälpa honom. För hon är ju väldigt förälskad i sin yngre bror. Och det är ju kärleken mellan två syskon som är väldigt fästa mm. vid varandra och bryr sig mm. väldigt mycket om varandra. Det är ingenting annat. Mm. Och när den hon tycker mest om i världen helt plötsligt plockas bort så blir hon ju... Ja, lite hängande i luften om man säger så. Hon har bara sin elake bror kvar. Den som alla verkar tycka är så underbar och fantastisk. Mm. Och en stor del av historien är ju faktiskt deras relation på jorden och vad de hittar på som faktiskt, ja, har världsomspännande konsekvenser. <laughs> ja, jo, här har vi den här historien i historien som jag pratade om tidigare och som verkligen fyller ut väldigt mycket av Enders game- just boken då, då Men som man helt klipper bort och det förstod jag ju väldigt snabbt också när jag började läsa om boken att men Jösses ja, den här historien som är så pass och så omfattande det, det kommer de inte kunna göra någonting av i filmen. Då blir jag väldigt, väldigt förvånad. Och nej, visst man har ju helt och hållet tagit bort det alldeles Och det, det kan ju som inte klandra dem för. som sagt Hade det här varit en tv-serie då hade de kunnat etablera hur mycket som helst. Men nu är det en film. Man kan inte hålla på så mycket mer än, än runt två timmar idag. Så att jag, jag kan förlåta dem för att de liksom tar bort det helt och hållet. Men det är ju så himla synd bara. Mm. För här har vi två jättestarka och superviktiga personer för Ender. Mm. Och i synnerhet Valentine som sagt. Som bara helt och hållet försvinner från bild mer eller mindre. Valentine får vi åtminstone se ett par gånger- men det är fortfarande väldigt, väldigt sparsmakat- och väldigt fattigt innehållsmässigt. Mm. Det är ju tråkigt, det är det verkligen. För ja, återigen, det är, det är så mycket karaktär bara- som går förlorad. Jag ska ärligt säga att i och med att det här- var första gången jag läste boken- och den här underhistorien började rullas fram- så kunde inte jag låta bli att tänka tanken- vad har det här för betydelse för huvudhistorien? För det är ju ganska tydligt att vad en gör uppe i rymden är det som kommer att ha de stora konsekvenserna och den stora betydelsen. Mm. Var, varför det här? Varför um, kan vi inte bara få veta mer om vad som händer där uppe? Men det har större vikt än vad man kan tro vid första anblick. Mm. Men det tar väldigt lång tid innan det är utdelning på den här subhistorien. <laughs> och det kan jag väl tycka är ett misstag på många sätt och vis. Det kunde getts ett par vinkningar att det här har politisk effekt mer än vad vi kanske kunde vänta oss. För jag trodde att han bara försökte fylla ut lite extra sidor på boken. <laughs> ja, jo, det håller jag med om. För det var precis vad jag trodde för första gången jag läste den också. När det väl började gå så pass långt som det gjorde. Jag tyckte det var jättetrevligt att man, att man fick se hur livet där nere på jorden var. Och återkopplade till Valentine i synnerhet. För att hon... Hon var en så himla förstående och verkade vara en så himla klok människa. Och samtidigt så var man också lite fundersam på... Vad skulle Peter egentligen hitta på? Vad blir det av honom om jag var lite orolig för att han kommer att hitta på... Någonting som sabbar föränder av. För han verkar som var vara ganska hemlysten och rätt avundsjuk... Över ja, att hans då yngre bror faktiskt ändå kommer iväg till den här skolan till sist. Mm. Men, men sen så när det börjar bli mer och mer om det här politiska om man fick veta väldigt mycket av vad de sysslar med där på jorden- som vi inte ska liksom gå in så himla mycket på, för det är ju en historia i sig. Då börjar jag också tycka att, alltså, varför får jag höra så mycket av det här? Jag vill tillbaka till ändå, <laughs> för visst, det här är inte tråkigt så- men det börjar bli väldigt, väldigt chattigt tycker jag och långrandigt- men sen kom ju den här vändpunkten då det tippar över, det spelar väldigt stor roll vad som har hänt där nere på jorden, även för Ender. Och när jag då läste om boken så då kunde jag ju självklart uppskatta det på ett helt annat sätt. För då visste jag ju vart det hela skulle leda så då var det ju också mer intressant. Men jag visste, alltså det känns ju som en ren utfyllnad första gången och man måste försöka ha överseende med det när man, när man läser boken. För att annars kan man verkligen tycka det att, vad är det här? Jag vill bara bläddra förbi det. Och det viktiga att komma ihåg här också det är att um, både Peter och Valentine är ju minst lika intelligenta som Ender. Mm. Den enda anledningen till att Peter inte har klarat det här uh, testet det är att han är alldeles för blodtörstig. Han är för destruktiv. Mm. Och enda anledningen till att Valentine inte klarade samma test det är att hon är för empatisk. Mm. Så det var därför de tillät att familjen skaffade ett tredje barn i hopp om att det barnet skulle bli en perfekt balans mellan blodtörst och empati. Mm. Mm. Och ändå har ju visat tecken på att han faktiskt har bådas egenskaper. Och det är ju därför som hans träning då går vidare. Mm. Men i och med att de har diskvalificerats så betyder ju inte det att de slutar att vara superintelligenta. Utan vi har ju barn här som är, ja vad ska du föreställa, 10 kontra 12 när det här mm. börjar att rulla vidare. Mm. Som ger sig av ut på jag vi kallar det för internet. Det är inte riktigt det, men det är något slags eh, supernät som eh, all information, all debatt, all vetenskapsdiskussion och liknande utspelas på. Och som kräver speciella identitetsinloggningar för att man ska kunna ta sig ut och delta. Och då kan man bara delta så långt som ens sociala status når. Mm. Och Peter har ju enorma ambitioner. Han vill ju en dag bli en ledare, en politisk ledare. Och han vill ju börja grunda det redan nu- och han lyckas ju övertala Valentine till att hjälpa honom med det här så att de tar ju sig ut på det här internetet och eh, skapar sig allt egon med vilket de eh, börjar föra en hel del eh, intellektuella och politiska debatter med. Och eh, som sagt var först tycker man att det verkar vara en, en enorm utfyllnad för att boken ska bli lite tjockare men... Det blir ganska intressant, mm. det blir mm. spännande att se hur mycket av de här alter-egorna som de skaffar sig är kontraster till dem själva. Det är kanske fullständiga motsatser till deras faktiska åsikter, men de måste spela de här rollerna för att uppnå de resultaten de vill ha och så vidare mm. och så vidare. Mm. Det blir väldigt spännande även om man inte först ser var tusan det här tänker landa någonstans. Mm. Men, men det funkar, det är givande och jag hade gärna sett lite av det åtminstone i filmen. Vi hade kunnat få antydningar om att det hände så kunde vi som har läst boken åtminstone suttit och liksom fnissat för oss själva att jag vet vad det där är. <laughs> ja. Visst, någonting hoppades jag ändå på skulle dyka upp. Jag förväntade mig absolut inte att man skulle få hela historien. Men jag hoppades ändå på att det skulle bli som liksom någon form av återblick på att det här sker på jorden och i den här familjen. För som sagt, det är en så pass stor och viktig del ändå. Så sedan hade man kunnat visa på det bara lite kort mot slutet också. Jag förväntar mig inte alls exakt samma slut heller. Men som sagt, det, man, man måste ju få klippa lite grann. Det går inte att ta med hela Enders Game. Jag förstår att det är gjort som det är gjort. Jag, jag blir ändå bara så, så ledsen över att man har klippt så pass gravt som man har gjort överlag genom hela den här filmen. Mm. För att det, det blir ju mera innehållsfattigt. Det går inte att komma ifrån. Sen ser man det förmodligen inte så himla mycket när man bara kollar på filmen rakt upp och ner som den är- men har man läst boken eller om man läser boken i efterhand då kommer man verkligen att tappa hakan tror jag av hur mycket det sker där i bakgrunden egentligen som man inte har någon aning om. Men jag tycker både att Peter och Valentine är väldigt intressanta karaktärer och jag skulle vilja säga att Jimmy Pinchak som som sagt bara är med i typ en scen gör ändå en tillfredsställande Peter- så som han upplevs i boken. Och han är hänsynslös men på det här nästan eleganta viset. Jag skulle nästan vilja kalla honom för en elegant vilde. Det var väl en bra beskrivning att ge honom faktiskt- man, man ser det ju som sagt mer i boken än här i filmen. Men ja, för all del så alltså, återigen, Jimmy jag vet inte vad mer du hade kunnat göra med de här korta sekunderna typ som du får i bild. Därför att allt han ska göra är att agera på det här viset och ge väldigt starka intryck så att vi förstår... Vad han är för typ av person. Att han här som sagt lite av en översittare Att han inte är särskilt förtjust i ändor. Och att han är våldsam av sig. För det är ju ändå någonting som, som läggs fram också. Av karaktärer från då IF. Alltså International Fleet. Att det var ju därför de inte valde honom som sagt. Så och det är samma sak med Abigail Breslin också. Som spelar Valentine. Att hon ska ju vara den här jätteödmjuka, väldigt förlåtande, väldigt ja, sympatiserande personen. Och det är hon ju i filmen också. Alltså det, det är ju Abigail, det lägger hon väl fram bra. Men jag tycker att både Valentine men också Peter, de är ju bara skuggor av sina forna jag så att säga, av vad de är i boken. Jag får som ingen känsla riktigt ändå av Valentine som karaktär och jag vet inte om jag ska skylla det så mycket på Abigail som jag ska skylla bara på att manuset är skrivit som det är gjort och att, att personligheten har reducerats så pass mycket som den har gjort. Jag har ett jätteproblem med hur Valentine görs i filmen men det har ingenting med Abigail Breslin att göra överhuvudtaget utan det är en manusfråga. För vad vi inte får glömma här det är att Peter och Valentine är minst lika intelligenta som Ender. Och det betyder ju att de vet hur de ska manipulera, hur de ska prata hur de ska forma saker till sin fördel och så vidare och så vidare. Vi, vi ser ju mycket sånt i boken. Men här har hon blivit bara stora systern som bryr sig. Vi ser inga tecken på att hon skulle vara på Enders nivå överhuvudtaget. Utan hon är bara där för att ge sin sympati. Hon är där för att ha dialogen med Ender för att få historien att rulla vidare. Men mer är hon inte. Och det tycker jag är lite av en skymf mot karaktären. Mm. Jag menar det lilla vi ser av Peter så stämmer han ju överens med boken. Jag menar som sagt –Han är knappt med, men det som är med stämmer. –Det vi ser av Valentine stämmer inte alls. –Och ja, det, det är verkligen supertråkigt i det här fallet med just Valentine– –för att jag är, jag är rätt fäst vid henne verkligen som den som den personen hon är i boken. –Och här är hon, som, som du säger, hon är bara en stora syster och ingenting mer. Man, –Man får som inte alls veta vad hon ligger på för nivå. –Och jag kan även tycka att Peter är rätt fascinerande– Även om han är ett monster <laughs> i boken så är han ju väldigt fascinerande och här är det ingenting alls av. Det här är han ju bara en våldsam buse som sagt som vi får se lite snabbt och visa att han ser rätt bra ut. Men ja, det är ju tråkigt, det är det verkligen. Det är bara det att å andra sidan man får vara glad om man bara ser filmen att man vet inte vad man går miste om här. Men här finns det mycket att lida för kan jag säga när man har läst boken. Men eh, vi tar och lämnar familjen Wiggin och tar oss an en annan mycket intressant karaktär i den här historien som har väldigt stort inflytande på hur en både utvecklas och eh, var han hamnar och varför. Det är ju en viss kernel eh, eller överste om jag inte översätter helt fel Hiram Graph och han är ju en medlem i det här IF, International Fleet- och en av dem som har huvudansvaret för att eh, hitta de här lämpliga kandidaterna till eh, Battle School. Och hans livsuppgift har ju blivit mer eller mindre att hitta den här speciella pojken eller flickan som eh, verkar ha potentialen att kunna bli det här mirakelbarnet som de behöver för att kunna utveckla och styra sina strategier på bästa sätt. Mm. Och det märks ju ganska tydligt väldigt tidigt att eh, han är ju väldigt hängiven sitt uppdrag. Han vet ju vad det är som står på spel. Han vet vad som kan hända om man inte lyckas. Han vet också en hel del om det som sker i skuggorna som vi inte har en aning om håller på att hända eller är aktuellt överhuvudtaget. Och det gör honom ju extremt intressant. För man vet, killen sitter på nyckeln till alla frågor men han vägrar att berätta. Den här, Den här mannen, han är ju klart intressant verkligen att få både läsa om men också se någonting av i filmen. Och som sagt är ju den här personen i kulisserna som ja, minst sagt vet betydligt mer än vad han vill säga. Och jag håller med om att han blir väldigt intressant väldigt mycket av den anledningen också. Och ja han har ju en, har ju en hel del press på sig ändå känner han ju. Och det, det förstår man ju ändå. Därför att som sagt han... Han är inte rädd för att ta i hårhandskarna. Han är inte rädd för att göra det som måste göras. För att ja, det är det situationen helt enkelt kräver. Jag menar nu står ju mänskligheten inför det här hotet. Vi har inte så lång tid kvar. Eller vet inte hur lång tid kvar. Men att det, det kan ju som hända när som helst. Så att han är ju väldigt mån om att. Det här är vårt jobb och det här är mitt jobb framför allt. Mm. Det är bara därför jag är här och därför tänker jag bara göra på det här viset. Jag tänker inte liksom ta på mig några cirkishankar när jag, när jag försöker att få fram det barnet som kanske blir vår våran räddning och mänsklighetens liksom faktiska framtid. Utan jag tänker bara köra på. För det är det som behövs mm. Och det är det som det här barnet då I nu det här fallet ändrar Det är det ändrar behövs För att han ska kunna bli en person som vi kan förlita oss på Ja, han är ju en extremt intressant karaktär och han är ju den som manipulerar hela omgivningen som Endor lever i under ganska många år. Och det är ju för att han vill locka fram det absolut bästa i Ender, åtminstone när det kommer till strategi och krigslyssnad och att veta hur man lättast oskadliggör en fiende och så vidare. Sen kan man ju diskutera metoderna han använder men samtidigt om ändå förlitar sig på att någon annan ska komma och rädda honom så kommer han ju aldrig att ta sig själv till den extrema nivån han måste hamna på för att faktiskt bli, ja, den frälsning som mänskligheten behöver. Och det är ju extremt ifrågasättbart naturligtvis. Moralen är högst diskutabel- men jag gillar ändå Colonel Graff för där finns en hel del intressant dialog och monolog som han mm. håller på med. Mm. Han har också väldigt många tankar som studsar runt och väldigt mycket att säga både till sina överordnade, underordnade, men också mm. sig själv. För han är inte jätteglad över vad han gör alltid. Men han har ju åtminstone tron att det här är det rätta, det finns inget annat sätt om jag misslyckas... Ja, då är ändå läget kört Så då spelar det ingen roll Om vi lyckas Då kan ni ifrågasätta mig Hur mycket mm. ni vill För då har vi åtminstone en framtid Där vi kan mm. spendera resten av våra liv Att hacka på mig Precis, jag tycker det är så himla fantastiskt När han säger att han har den här inställningen Hela tiden Och han, han har ju rätt i det också Så det är ju som väldigt roligt ändå men ja, alltså jag, jag är väldigt förtjust i Graf, verkligen. Och jag gillar hur han beskrivs. Och återigen, nu så är det ju inte så mycket... Det är inte den typen av beskrivningar som man kanske är van vid. Utan det är ju alla de här dialogerna som han för med andra personer. Och de monologerna som han för med sig själv till och från. Mm. Som gör att man bygger upp en bild av vad det här egentligen är för en typ av kar. Mm. Och det är ju inte... ja den enklaste personen att förstå sig på det är det ju inte Han är rätt komplicerad av sig Men det kan jag förstå någon för också Speciellt när han nu är satt i den här situationen Där han står mm. Och Ender är ju väldigt till mång och mycket Den sista räddningen För mänskligheten som det verkar Ja, vi vet ju vid den här tiden inte hur mycket det är en överdrift eller ett faktum på många sätt utan eh, vi får helt enkelt förlita oss på att det här inte bara är en kraftig överdrift som IF håller på med. Mm. Och Graf har ju en hel del inflytande men får ju också mycket problem under historiens lopp. Det är väldigt spännande att följa dialogerna där och jag är väldigt förtjust i honom. Han är en extremt intressant karaktär. Sen gillar jag honom inte hela tiden om vi säger så, men, men det är precis så den karaktären ska vara. Han ska vara den man ifrågasätter men ändå på något sätt inte kan låta bli att tycka om. Mm. och han är ju också ansvarig för någonting som kallas för The Mind Game som blir en väldigt stor grej som Ender utsätts för mm. och det är ett spel som han spelar på ja, fritiden som också är gjort för att um, undersöka Ender och alla de andra barnen också naturligtvis psykologiskt de ska utsättas för saker och tvingas ja, hitta lösningar och liknande på problem som de kanske inte hade väntat sig. Och de resultaten de får av det visar hur barnet mår och hur barnet mm. tänker och så vidare. Mm. Men i den här filmen har det ju reducerats lite och blivit en annan som har hand om det här. Och det gör ju att hans roll bantas ju en hel del till filmen. Mm. På gott och på ont skulle jag vilja säga. Han blir ju lite mer tillspetsad i filmen. Han har ett specifikt fokus. Han har mm. ett specifikt mm. mål. Och det är det han siktar på uteslutande. Så har hela den psykologiska aspekten hamnat på en annan karaktär. Som i boken är en strateg som sysslar med um, stridsspelsprogrammering. Mm. Och det är en liten förändring som jag någonstans kan förstå att de gjorde för de vill göra en större grej av det psykologiska men Graf kunde inte både vara den som förespråkar den hårda psykologiska träningen och samtidigt vara den som ifrågasätter det. Så jag förstår att de ville splittra upp den disputen lite grann på två karaktärer. Men det holkar ju ur Graph lite grann och... Mm, jag föredrar bokversionen, så är det ju bara. Jo, nej, jag, jag håller med om att eh, bokversionen av Graph är ju mer intressanta för att... Det är en större, mer hel person så att säga. Men jag har ändå ingenting emot hur man har valt att göra det här i filmen. Att man faktiskt har lagt lite mera av det ansvaret som Graf har på en helt annan person istället. Nämligen då Major Gwen Anderson som den här andra parten heter. Mm. Jag tycker också att den skapar en i filmen som lite intressant dynamik mellan de två när de pratar med varandra. Och har sina disputer om vad som är korrekt och inte. Och vad som egentligen är ja, alltså moralmässigt bra eller mindre bra. Mm. Men visst, jag, jag saknar ju ändå den graf som vi har i boken väldigt mycket också. Därför att när då... De gångerna som han ändå kan visa sig vara lite finkänslig eller och säga det för och, och så där. Då tycker jag att det får en mycket större effekt å andra sidan mm. i boken när man har fått se honom vara sån här hela tiden, eller mest hela tiden, och så sen visar han ändå den här typen av känslor istället. Jo, men vi kan väl enkelt sammanfatta det med att ähm, Graf i boken är mycket mer komplex jämte med Graf i filmen. Och det är ju för att det är så mycket mer som kan få rum i historien när den berättas i boken än vad som får rum i en film med en begränsad speltid. Vad jag i så fall är mer kritisk till det är att de har gjort honom lite butter och bitter. Ja, för det känner jag inte riktigt när jag läser Graff Jag menar, han har en hel del känslor han går igenom och försöker låta bli och visa dem. Men i filmen är han mest... Ja, alltså det, det är ju lite synd det där faktiskt hur de har skrivit om honom. Och ja, jag förstår väl på ett vis antar jag... Lite grann kan jag väl ha överskände med vad de har gjort eller vilat göra Graf till här. Därför att han är ju en, en ganska svår karaktär. Jag menar inte svår som är komplex, Nu menar jag svår som är svår eh, i boken. Alltså som alltså att han är inte butter. Det är han inte. Han är absolut inte bitter heller. Men det är ändå någonting där. Alltså det är inte. Ett, jag ska inte gå så långt som att säga att det är ett hat. Men det är som att han är som simrat trött och läss och verkar ha gett upp lite grann. Han har som ingen riktig livsknista i sig tycker jag. Men det kan ju förstå honom för också på ett vis. Därför att han tvingas ju se så himla mycket varje dag. Han tvingas göra en massa hemska beslut. Och han får inte riktigt tycka om någon. Och han ska göra sitt jobb. Och när som helst kan mänskligheten bara försvinna. Han vet ju som liksom inte riktigt det själv. Och samtidigt så sitter han på en massa information som han inte får dela med sig till folk. Och speciellt inte till änder. Och här har vi änder som då ska vara liksom mänsklighetens hopp och han får liksom inte klappa honom på axeln och säga bra jobb, fortsätt så här utan det är tvärtom snarare för att han, han måste liksom hjärntvätta den här personen och göra det värsta eller ta fram det värsta ur honom samtidigt som det inte får gå liksom för långt, han får inte bli en, en Peter och det är väl det de försöker jag vet inte, de har som inte riktigt att tillvara på vem, vem Graff egentligen är i boken utan de har gjort honom till den, den ganska klassiska buttramenton Ja, det har de ju och det har ju naturligtvis sina fördelar och nackdelar. I boken så känns ju Graff som att han har ja, lite mer jävla anamma och um, bryr sig inte om vad någon tycker därför att han gör det som krävs för att uppnå det målet som alla vill att han ska uppnå med lämplig kandidat. Men jag kan väl påstå att filmversionen känner mer tyngden utav hela världens bekymmer på axlarna. Och det är ju ingenting som egentligen är någonting negativt. Vi vet att det här är väldigt viktigt. Vi vet att det står väldigt mycket på spel. Och Graf är den som står i positionen att försöka knuffa saker åt rätt håll. Men det dras alldeles för långt att han skulle vara en vresig gammal gubbe. För det är ju precis så han porträtteras. Och jag tycker lite synd om Harrison Ford som spelar rollen. För um, jag är så van vid att se Harrison Ford i mycket mer levande roller. Där han får vara lite färgstark. Här känns han bara som en trött gammal gubbe som... Inte riktigt vet varför han är där egentligen. Ja, och återigen då. Det är, ju, det är synd om alla skådespelare. känns som i den här filmen. Just av den här anledningen att. De får ju aldrig blomma ut med den karaktären som de egentligen är. Mm. Utan alla har den här väldigt, väldigt. Det är som stramade, nedstramade karaktären istället. Som de bara ska porträttera lite hastigt nästan. Alltså, nej. Tyvärr, återigen, så, graf i filmen är ju en skugga av vad Graf är i boken. Och det skadar ju liksom även skådespelaren mm. som, som ja, ska försöka porträttera någonting som bara är ett ganska tomt skal egentligen. Mm. Jag tror att det här hade blivit helt fantastiskt. Om vi hade haft Harrison Ford som en graf i en tv-serie under, som sagt, då säg tio avsnitt eller någonting. Där han hade fått sin riktiga roll att spela. Inte bara den här buttra som jag vet inte vad, kapten Haddocken i rymden. Jo men hade han varit med som kapten Haddock så hade jag köpt det för det hade jag tyckt varit nästan underhållande att se. Ja, jo, jo det hade ju varit helt lysande. Men det verkar nästan som att Harrison Ford inte känner till ja, källmaterialet och riktigt vet vad han ska göra utan det verkar ju nästan som att han är lite trött på att bli kastade ja, till rymdfilmer och kanske då sådana där han inte får vara med och vara hjälten så <laughs> det är kanske lite bitterhet därifrån, jag vet inte men skämt och sido, det känns ju som en missad chans att ha med ett namn som Harrison Ford i den här rollen och så inte göra någonting med det överhuvudtaget mm. särskilt med en så oerhört färglad karaktär som Graff egentligen är eller kan vara, beroende på hur man tolkar honom och här har man dragit honom lite för mycket- åt ett bitter när han kunde ha varit- något så mycket mer. Och så mycket mm. komplexare. Mm. Men jag antar att de har haft- speltiden i årtanke igen. Och det får man bara mer- att vilja ha en tv-serie. Den saken är ju säker. <laughs> ja, det är jättesyn- för jag har varit så himla glad- när man hade kastat Harrison Ford i den här rollen- för jag tyckte klockrent. Han blir säkert en jättebra graf. Men ja... Nej, det är ju det att då tänkte jag inte på å andra sidan hur mycket de kommer att kunna skriva ner i graf. Däremot så skulle jag vilja säga att Viola Davis som Major Gwen Anderson är betydligt intressantare. För Anderson i boken är ju den som programmerar strategidatorer för de här krigsspelen. Och här har hon istället blivit den stora psykologen som hjälper till med utvärderingen av barnen och hur de mår och hur de håller på att utvecklas både psykiskt och fysiskt men hon är också en karaktär som är mycket mer empatisk mot sina elever än vad Graff är. Och det är ju en del som de har tagit från Graff för att flytta över till den här karaktären, för Anderson i boken är inte så imponerande. Nej. Och det är ganska tydligt att de har tagit väldigt mycket av Graffs liv för att ge liv åt den här rollen. Dynamiken är bra och jag gillar verkligen Viola Davis porträttering, men... Det leder inte riktigt någonstans och hon skrivs ganska snart bort från historien. Helt plötsligt ja. så bara försvinner hon. Ja, och jag har varit väldigt förvånad när det hände också. Jag tänkte att Jaha, ja, ja, nej, men okej. Där där tyckte hon inte längre att hennes jobb var viktigt, ungefär. Att hon klarar inte av det här. Ja, det är synd för jag. Jag tyckte ändå att det var som ganska smart att göra just för att ja, man kan ju inte ha de här inre dialogerna hela tiden, eller ja, monologerna som sagt. Och då kunde man istället då, som man har gjort nu, skiffla över lite grann av Graph till Major Gwen Anderson då. Och så kan de ha dialoger mellan varandra istället och så försöker man berätta en massa saker på det viset som inte funkar i, liksom, i en filmversion kontra i en, i en bok- men där har man ju som inte tagit tillvara på någonting egentligen, utan då helt plötsligt försvinner hon bara och så har vi endast graf kvar som då är en halv person i plötsligt. Och det handikappar historien enormt. Dessutom får ju hela The Mind Game ett väldigt abrupt slut ganska tidigt i filmen, vilket förvånade mig enormt för ändå spelar ju det här spelet ganska länge och har väldigt många intressanta resultat i det där spelet. Och där har ju då Major Anderson i filmen varit den som kommenterar händelserna, förklarar dem av deras betydelse för oss som då inte egentligen har en aning om vad det här innebär. Så hon är ju tolkaren av informationen. I boken är det ju Graf själv som gör den tolkningen men som sagt mm. det funkar att vi har en annan karaktär som har den specialiteten. Mm. Men jag hade velat se mer. Jag tyckte att de gjorde det ganska snyggt i filmen. Även om de mm. naturligtvis hade reducerat innehållet i spelet också. Självklart, det är ganska omfattande. <laughs> Men det är en så viktig sak. Och det som händer där har konsekvenser som kommer återspeglas mycket senare. Mm. Men det reduceras också enormt. Det känns ju lite som att någon har missat poängen med många av de här sakerna. <laughs> ja, jag tror ju definitivt det. För varje gång som Ender spelar det här mind game så lär man sig ju... Dels lär ju vi oss någonting om honom lite grann, hur han tänker och, och tycker. Och dels lär han sig ju någonting om sig själv, även om det hela tiden skrämmer honom också. Mm. Men det är återigen, det här är också en sån här jättekul stor pusselbit för honom som karaktär som man väljer att verkligen reducera så mycket man bara kan egentligen. Man kan alltså inte plocka bort det alls. Det förstår man tack och lov åtminstone. Det är för viktigt både för när välkomna väl till stationen och börjar utvecklas där men också i slutet som du säger en liten återkoppling så att tack och lov, finns det ju någonting men då är det just det att man tar det bara som en nyckelscen precis som så mycket mycket annat i den här filmen så blir det bara en liten nyckelscen som är si och så so lång bara för att man måste ha med det. Mm. Och så blir det liksom... Det, det får ingen vikt riktigt. Och det är ju en förlust för det drar ju ner väldigt mycket av den psykologiska spänningen i historien. Och det är en stor del tillsammans med de inre monologerna och känslorna och så vidare. Men med det sagt, jag gillar Viola Davis i rollen som Major Grant Anderson- hon gör en bra psykolog och militär i sammanhanget och hon är en bra motspelerska till Harrison Ford som känns ganska trött i sin roll, tyvärr. Mm. Jag vet inte om det är Harrison Ford själv som har valt att göra det så eller att han faktiskt uppmanades att vara så av både regissör och manus. Mm. Men det är ingen rättvis roll och det är väl en av de största besvikelserna i den här filmen. Tråkigt nog så är det så. Som jag nämnde tidigare så finns det ju en, en hel del personligheter här uppe på rymdskolan, på den här rymdstationen, utöver just lärare och personal, i form av då ja, alla andra barn som också har skickats upp tillsammans med änder, eller de som har varit här sedan tidigare innan änder kommer hit. Nu, nu finns det ju så pass många personer här, som att vi kan som verkligen inte ta upp allihopa. Men några av dem som är väldigt viktiga att prata om ska vi åtminstone beröra lite flyttigt om inte annat. Och änder uppmuntras ju som aldrig riktigt till att skaffa några vänner. Vilket väl kan återkopplas till hur det är med att han som sagt inte får förlita sig på andra. Utan han, han måste ju kunna klara sig själv. Men några av de här personligheterna som han faktiskt kommer lite närmare är bland annat Alay, Petra och Bean. Och de här tre får ju väldigt mycket inflytande på Endor och hans tillvaro. Även om han inte uppmuntras att skaffa vänner, som sagt, så ähm, känner han ju att det är skönt att det är andra som är i samma situation. Han känner ju sig väldigt ensam och väldigt isolerad, särskilt med tanke på att banden till Valentine har klippts av. De får ju inte lov att ha någon kommunikation med familjen. Ja, de skyller ju på militäriska skäl, men... Det är ju också en del av träningen att de ska inte sitta och tänka på dem där hemma utan vi har eh, viktigare saker att ta hand om. Men det är ju alltid en stött att ha någon att luta sig mot som är i samma situation, som upplever samma saker och som... Eh, ja... Har samma press på sig även om det är ganska uppenbart att äm, ändå har betydligt mer press och förväntas åstadkomma mycket mer än vad de här tre andra ska göra. Men äm, det betyder ju inte att deras tillvaro är en dans på rosor heller för den delen. Nej visst, det är ju trots allt en väldigt tuff träning som de alla får genomgå där uppe. Och det intressanta här är ju att Alej, Petra och Bean har ju väldigt speciella egenskaper som ändå faktiskt har väldigt mycket nytta av att både lära känna och ta del av. För Alej blir ju det första stödet han egentligen får på skolan i och med att de skickas upp ungefär samtidigt. Mm. Petra är någon som redan har varit där ett tag- och har eh, utvecklat mycket sinne för ja, skytte och vapen- och dela med sig av de kunskaperna till ändor. Och Bin är en kille som han får i sin egen lilla armé- som de kallar sina lag där uppe på stridsskolan- som är lite av en eh, mini kan man väl <laughs> säga. De är mer lika än vad man kanske kan tro- Sen har ju karaktärerna naturligtvis arbetats om en hel del till filmen. De har ju strömlinjeformat en hel del med karaktärerna och det är väl inte bara till Undo men som så mycket annat så är det så mycket kött på benen som man aldrig riktigt får ta del av. Ja, nej. Det är ju tyvärr därför som... Jag kan väl inte säga att jag är supernöjd över någon av de här personerna i filmen. I synnerhet inte Bean. För Bean har så otroligt mycket mer att komma med. Som sagt, han har ju till och med fått en egen liten... Inte spin-off-bok, men han har fått en egen bok där vi får mer förklarat vem man är, var han kommer ifrån. Men också... Jag alltså man har skrivit om Alai lite grann, hur han kommer i kontakt med... Med Ender och den vänskapen som är så himla stark mellan de två men som är jättereducerad i filmen. Och samma sak med Petra också. Där har man nästan, tyckte jag, det var nästan en liten flört rent av mellan Ender och Petra. Det kanske var jag som, som lite halvt misstolkade det. Men jag tyckte det var lite väl mycket fnittrande och fnissande mellan de två. Och lite väl många leenden och när de ska hålla på och... ja. Petra ska liksom lära ut hur man är duktig på att, att sikta och skjuta helt enkelt. Mm, Medan Ender ska få ta lektioner av henne. Jag är inte supernöjd över hur de här porträtteras. Och jag är inte supernöjd över hur de dessutom minimeras. Utan, ja, som sagt, jag vet det är jättemånga personligheter överlag i den här, i den här historien. Jag får väl vara glad antar jag över att man tar upp så pass många som man gör- men de har skrivit om tycker jag lite för mycket. Och samtidigt också visa lite för lite av dem för att jag ska känna mig särskilt nöjd över det här. Jag var förberedd på att de skulle ha reducerats en hel del. Jag menar, som sagt, film, speltid, lite tid, ai Men eh, samtidigt förstår jag ju det enkla faktumet att eh, till en film måste karaktärerna strömlinjeformas. Sen kan det göras snyggt och det kan göras dåligt och det här snuddar väl på dåligt överlag. Jag uppfattade kanske inte Petras och Enders relation som särskilt romantisk. Det var väl mer att de väldigt fort blev vänner och eh, kunde vara ja, avslappnade med varandra. Men det är någonting med amerikanskt filmmakeri som gör att så fort vi har en kille och en tjej så måste det vara den dynamiken om man filmar och klipper det så att det blir väldigt övertydligt så där. Mm. Manusmässigt tycker jag inte att det finns en kärleksrelation utan det är mer hur man har valt att presentera bilderna och kompositionen. Men är vems fel det är. Det får vi väl hålla öppet. Jag vill säga regissören, men det kan lika mycket vara klipparen som är en klåpare. Men bin är väl den karaktären som jag också känner har blivit alldeles för mycket reducerad. Men det finns ju mycket där i boken som är väldigt intressant. Det finns väldigt mycket där det bara står och stampar. Jag skulle vilja säga att en hel del av stridskolelekarna är lite långrandiga här och där- Just det därför att det är svårt att se det framför sig när man inte får det beskrivet ordentligt. Och um, det enda som beskrivs ordentligt är ju egentligen dialogen mellan karaktärerna. Och den funkar lysande. Jag hade velat ha mer. Mm. Och det är där jag tycker att filmen glänser. Därför att interaktionen mellan Ender och hans vänner och... Um, med kämpar i de här krigsspelen får ju verkligen ett visuellt utrymme att visa upp vad det är som faktiskt händer och hur de här fejkslagen faktiskt går till. Mm. Men det är väl å andra sidan den enda styrkan som filmen har när det kommer till karaktärerna. Att det de åstadkommer rent fysiskt kan visas upp på ett annat sätt. Därför att Oj, hör och häpna. Film är ett visuellt medium. <laughs> <laughs> ja, alltså det får man ju ändå förvänta sig och hoppas på. För att annars så, annars så blir det ju bara katastrof om man inte ens kan lyckas förvalta mediet på det viset. Och faktiskt lyfta ut det som... Det som är styrkorna med att just försöka göra en film av, av en historia då som tidigare kanske bara är skriven. Mm. Men vi ska ju snart gå in på det visuella så jag vill, jag vill inte prata så mycket om det här och nu. Utan jag tror att jag spar mig till dess istället. För det mesta om de här karaktärerna och just vad de har för. Ja, vad de spelar för roll i historien. Det, det har mycket med. Ja, strider i synnerhet att göra. Och det porträtteras ju som sagt visuellt i det här fallet. Och inte så mycket med dialoger och monologer som det gör i boken. Men om vi pratar skådespelarinsatser då. Så har vi ju Surai Parthasarathy som ally. Och eh, sen vidare Hailey Steinfeld som då är Petra Arcanian. Och eh, Aramis Knight som då spelar bin. Ja, här är jag faktiskt... Ganska nöjd ändå Mest utsinnemässigt. Alltså när jag, när jag såg första gången Vad det var för typ av då rolllista Och vem som skulle vara vad Så tyckte jag som att ja men det där, det där passar väl som Eli Och det där passar väl som Petra Och det där passar väl som faktiskt som Bin också mm. Och sen är det ju återigen det här som hela filmen lider av de har så himla lite karaktär därför att de kan inte ta så mycket plats i filmen så det är ju som svårt för dem att ge så jättemycket liv till sina roller mer än vad, vad rollen har skrivits om till för de är ju ändå lite omskrivna för just den här filmadaptionen. Men det är väl ingen av dem som jag är särskilt ledsen på så att säga. Jag tycker väl inte att någon presterar sämre än den andra. Men jag tycker inte att det är någon som gör någonting direkt lysande heller. Men återigen, jag tror att det är för att här, här skulle det kunna finnas så otroligt mycket mer potential för samtliga inblandade parter. Mm. Om man bara hade haft mer liv i karaktären alltså att manuset har varit tjockare och därmed kunnat fylla ut just karaktärernas personligheter precis som de fylls ut i böckerna Ja för det är ju lätt att tro att det är kassa barn när man ser den här filmen ja. att um, de inte vet vad de håller på med eller att de inte vet vad det är för någonting de ska um, leverera. Men om man läst boken och känner till karaktären så ser man ju vad skådespelarna försöker åstadkomma men mm. att de har reducerats manusmässigt till nästan ingenting. Mm. Och det är synd för jag tycker att det finns väldigt många bra barnskådespelare i den här filmen. Jag är ju annars en sån som kan tycka att det är det som drar ner en film när det är barnskådespelare därför att de är sällan tillräckligt bra för att faktiskt hålla jämna steg med vuxna skådespelare. Men faktum är... Här är väldigt många bra... Jag är väldigt imponerad över det... Det är bara synd att de har fått så lite att göra... Mm. Och som mm. du säger... De har faktiskt valt skådespelare som ser ut så som man har föreställt sig rollerna i många fall... Jag var väldigt nöjd när de olika karaktärerna dök upp... För jag kunde nästan peka ut dem innan de ens hade hunnit mm. presentera sig... Mm. Ah, det måste vara den... Och ah, det måste vara hon... Och mm. ah, det måste vara han där... Och så vidare... Men ja, de ska ju ha något att göra också. Och det har de inte mycket av i den här filmen mer <skratt> än att låtsas kriga med varandra. Ja, ja visst. Det är det de gör. De, de, leker en, de leker en lek helt enkelt. Men om vi hoppar över till det som ska vara den stora festen i den här filmen, det visuella, så måste jag säga att jag är förhållandevis nöjd där finns saker att prata om som är högst diskutabla ja, definitivt men förutom bra val av skådespelare som verkligen ser ut som sina roller så har de lagt ner enormt mycket tid på att försöka göra så spektakulära miljöer som den här stridsskolan och andra ställen så extremt levande som möjligt mm. och kännas så extremt äkta som möjligt mm. det ska verkligen kännas som ja, en militärskola fast i rymden där arkitektur blir en helt annan därför att gissa vad där finns ingen gravitation så det spelar ingen roll om vi bygger uppåt eller neråt mm. Mm. och det fångar de faktiskt här tycker jag jag tycker att det ser grymt snyggt ut Lite för rent och prydligt kan jag tycka därför att det här ska ju ha varit i drift i ett par decennier. Och då borde man ha fått se lite mer slitage om man säger så. Men förutom det lilla missnöjet så tycker jag att skolan ser ut. Stridsrummen där de har de här fighterna är jätteläckra. Och um, faktum är att jag tycker striderna fungerar extremt bra- Sen är ju frågan om de följer historien så som de borde eller ej. Men det blir väl kanske lite en personlig tolkningsfråga. Ja, jag håller väl med dig där om att nog är det väldigt fina miljöer och skolan ser väldigt stor ut. Jag kan absolut svälja vad det är för någonting. Att det är liksom en stridsskola där man då tränar upp de här barnen och på vilket sätt man tränar om Man får se både klassrum och man får se lektioner hållas och man får se de här stridsrummen som är väldigt imponerande där de då har sina ja, sin träning för att hantera gravitation för att hantera strategi och, och så vidare. Och det ser lite för polerat ut, absolut. Det är, som du säger, det här ska ju ändå ha varit i drift under en väldigt, väldigt lång period. Det ser väldigt, väldigt rent ut helt enkelt överlag. Men det är någonting där i det visuella som jag tycker att man, man pushar nästan lite för mycket på ganska många ställen alltså Visst, det här är ju det visuella mediet. Man måste ju ta tillvara på vad man har. Kan man inte få plats med allt som ska hända, då kan man ju åtminstone försöka försköna det som händer så mycket som möjligt. Och det, det är ju väldigt pampigt många gånger och lägger man till musik på det dessutom så blir det ju ännu lite pampigare. Men jag är inte så himla imponerad ändå på det stora hela. Visst, jag tycker det är en snygg film och jag tycker att man har gjort ett bra jobb med att återge väldigt många miljöer. Men eh, även om striderna till exempel i det här, i det här stridsrummet är bra gjorda med då gravitationen som inte existerar och sådär så... Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte så himla imponerad utan jag tycker som att man har kunnat <går> rent av dra ner lite på det och så försöka berätta en historia istället. För det är trots allt det som är det viktiga i Enders Game. Det, det är ett väldigt väldigt smart drama. Nästan lite thriller- Ja, här är väl det stora problemet. Man har valt att lägga mer fokus på det spektakulära visuella än på det som faktiskt är viktigt för historien. Det vill säga, historien! <laughs> och jag har svårt att klandra filmmakarna på så sätt att det är väldigt läckert det är väldigt snyggt gjort och det är ju ganska uppenbart det här de har velat göra en stor grej utav problemet är ju historiemässigt är det bara en liten del och det är nästan förberedelserna inför sådana här slag som är det viktiga kontra själva slaget i sig mm. Men här har man skiftat fokus. Här är det som händer precis innan. Ganska ointressant eller någonting vi bara passerar förbi i förbifarten. Vi vill ju se slaget. Mm. Jo, men då har du missat poängen lite grann kan jag tycka. Mm. Och även om jag är hänförd och jag tycker att effekterna är snygga. Funkar det? Självklart inte. För snygga effekter kommer aldrig att kompensera bristen på historia. Och bristen på historia lyser ganska duktigt när de här mm. um, stridsscenerna har varit. Ja. Jag förstår att det är en grej man har försökt locka publiken med. Kolla var häftigt och barn slåss mot varandra i tynglöshet. Men det är inte riktigt det som Enders game går ut på. Det är en del av träningen, ja. Men mm, mm. Enders ska inte gå ut med strålpistol och skjuta ner utomjordningarna. Han, han ska bara lära sig hur man ska tänka och röra sig mm. Mm. i tynglöshet. Mm. Där är den träningen liksom färdig Exakt, det här är ju inte en, en Star Trek eller en Star Wars på det viset Jag menar, tittar man på den senaste Star Trek-filmen som kom Som ju är väldigt actiondriven Som jag tycker var väldigt spännande Och trailern hade otroligt mycket just visuellt i sig Både det ena och det andra som exploderade Och det såg väldigt dystopiskt ut Och det var, det var rätt häftigt faktiskt men det är för att den filmen handlar också just om de grejerna i synnerhet. Visst, det fanns en historia där också. Den var intressant och rolig och det fanns en liten twist där och man gjorde en liten flört med gamla filmer. Men här, alltså Ender's Game som sagt, är någonting helt annat. Och när jag första gången läste Ender's Game så var jag inte alls beredd på att det skulle vara just någonting helt annat. Att den skulle vara så smart som den är. Här är det tyvärr det smarta reducerat till att vara väldigt snyggt istället. Och det är ju ett enormt problem givetvis. Men det är ett problem jag tror vi håller på att bli väldigt tjatiga med. För vi nämnde det nog i tid och otid. <laughs> Men ja, en gång för alla. Boken är extremt smart. Filmen är på sin höjd snygg men lite små och dum. Mm. <laughs> och som jag alltid säger, inga effekter i världen kan rädda en film med ett manus. Men för vad det är värt, filmen är enormt snygg. Även om det kanske är skakigt här och där. Och något annat jag också tyckte var enormt läckert- som eh, man bara antyder i boken av förklarliga skäl. Det är eh, den utomjordiska invasionsflottan. För den beskrivs bara som utomjordiska skepp som jorden stred mot på olika mm. sätt. Och deras teknik så annorlunda ut jämfört med vår. Men djupare går de inte. Och det kommer man ju inte undan med i en film- för då ska man ju faktiskt visa någonting i bild också. Mm. Och jag tyckte det var enormt läckert när den utomjordiska flottan kommer i bild. Om man säger återblickar till det här kriget och hur de slåss och um, hur de fightas och så vidare. Att Det här var någonting som verkligen fick adrenalinet att pumpa. Även om jag blev väldigt förvånad och tveksam till att de strider mot utomjordiska stridsskepp ...med vanliga jättflygplan. <laughs> För det visar ju sig att i Endos Game-filmen... ...så har inte mänskligheten tagit sig riktigt så långt ut i rymden ännu. Utan vi är ungefär där vi står just nu i tekniken. Och då är stridsflygplan det bästa vi egentligen har att erbjuda. Och då blir ju en vinst mot det här utomjordiska hotet än mindre logisk egentligen. Ja... Jo, det är väldigt mycket Independence Day över det hela skulle jag vilja säga. det är Både liksom hela situationen i sig, men också hur det faktiskt då avslutas. Just den här gamla stiden, liksom det här slaget som man tycker om att visa om och om igen, och som ju även berättas väldigt mycket om i boken. Att Ja, det var det här som var det avgörande och här hade vi en hjälte som offrade allt och, och vann allt också och så vidare. Den här propagandan som man kör. Och jag tänkte också på det att eh, det var som lite lustigt hur det, är, hur det är uppvisat här i filmen. Jag förstår att det är meningen att man ska tycka det är läckert att oj kolla, människorna var kapabla att göra det här. Med vanliga stridsflygplan. Tjo hej! Heja mänskligheten! <laughs> Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka det där köper jag inte för fem år. <laughs> det är verkligen hej USA, för fassen vad vi är bra. Eller hur? Eller hur att det är. Jo, jag, jag hade den känslan jag också man mår ju aldrig bra av det. Alltså, det, de... de... Går alltid lite för långt med den grejen. Tyvärr, tyvärr. Men när det kommer till designen på utomjordningarnas skepp tyckte jag åtminstone att det var lite av ett genidrag att verkligen köra vidare på det insektslika som man då mm. har fått veta redan i boken att um, den här utomjordiska rasen påminner om. Mm. Och eftersom deras teknik då ganska uppenbart ska vara en helt annan än vår... Så var det ju ganska logiskt att den påminner mer om dem själva än om någonting som vi har gjort. Ja. Så det var läckert. Jag tycker det funkar. Och jag tycker det funkar senare i filmen också. Även om jag inte vill um, gå in för mycket på den biten. Hust, hust, harkel, harkel, spoiler, spoiler. <laughs> Nej, jag ska väl också säga att um, jag, jag godkänner definitivt designen på hur den här rasen ser ut. Och hur, hur deras skepp ser ut menar jag. Att det var faktiskt rätt kul att få se dem slåss på det här viset alltså visuellt för att det har ju varit som ganska svårt att få just en egen bild av det eftersom det är, som du säger man gör som inga riktiga beskrivningar utan det är bara det är bara skepp som kommer att slåss och så beskrivs just rasen som att de är insektsliknande så är det inte så mycket mer till det. Och när det kommer till beskrivningen av den här rasen som kallas Formix senare i bokserien, om jag inte minns helt fel, mm. de kallar dem ju åtminstone så i filmen. Men det är ju inte det de kallas i boken, om vi säger så. <laughs> Nej, visst. Jag, jag blev lite förvånad över att man anammade just det här Aformics i filmen. För i boken så låter man dem ju vara kända som buggers. Vilket jag faktiskt ändå måste säga att jag föredrar. Jo, men grejen är ju där att de är då bugs. Det vill säga insekter. Mm. Så det är ju ganska naturligt. Men sen är ju även bugger ett fult ord på engelska. Ja. Så det blir ju en smutskastelse. Mm, mm. <laughs> och det är ju för att det är en fiende och man vill bygga så mycket propaganda kring dem som möjligt. Sen får de ju det här namnet Formix som en lite mer ja, vetenskaplig titel på en art om man mm. säger så. Mm. Men äh, det är ändå ganska intressant hur de har översatt det här namnet till svenska. Oj, få höra nu ja. För de kallas för giftingar på svenska. Va? Giftingar? Va? Jag hade tänkt att de skulle kanske heta typ baggar eller krypen eller något sånt där. Men giftingar? Och det är en sån där konstig grej för jag får aldrig upplevelsen av att det är... Insekter med eh, ja, gifttaggar eller liknande. Nej, nej, visst. Det kan det mycket väl vara. De är ju väldigt sparsmakande med detaljerna kring The Buggers eller The Formics. Vilket man nu väljer att kalla dem. Och det är väl fullt möjligt att de har någonting sånt. Att de inte har vapen utan de har en gifttagg i ena eller båda händerna eller någonting sådant. För all del. Men det är ett konstigt ordval till ett namn som kanske inte helt känns korrekt jämfört med det engelska namnet. Nej, verkligen inte alltså. Jag undrar just vad de... Nej, jag vet inte vad de tänkte på där. Speciellt som, som att ja, Formix ska ju ändå vara lite åt det här vetenskapliga hållet. Det ska ju som att vara släkt med, med det latinska ordet för myra. Mm. Nej, men återigen så visar ju Sverige hur man översätter på ett <laughs> väldigt underhållande <laughs> sätt och väldigt, väldigt fritänkande. <laughs> ja... Vissa saker ska helt enkelt hållas kvar på originalspråket. Ja, jag tycker verkligen det, Nej, <laughs> ja, men översättningar kräver ju att man har tungan rätt i mun och vet vad man håller på med. För naturligtvis måste ju saker skrivas om och justeras för att funka i det språket det anammas för. Mm. Men man måste ju behålla andemeningen som fanns där i originalet. Ja, och eller hur? Det känns som att man missar det ganska tungt där. <laughs> Men någonting jag är grymt besviken på i filmen när det gäller The Formics... ...det är att man egentligen aldrig får se dem. Utan vi får bara se rymdskeppen... ...och höra talas om de här stridigheterna... ...och att de har plockat upp då döda Formics. Vi har aldrig då fångat någon levande... ...utan alla som man har tagit tillvara på har redan varit döda av någon anledning. Och det är väl en sak... Men med tanke på att det är delar och saker som flyter runt i sprit i sådana här glasflaskor i de olika skolorna som eh, man får se i bild både på Battleschool och på skolan som ändå går på i början av filmen mm. så får man ju intrycket av att okej, okay, de får lära sig om de här utomjordingarna ganska tidigt i sina liv för att veta vad de är och allt det vi har lyckats ta reda på dem genom att studera deras kroppar och så vidare men vi får inte se dem och det är ett litet problem därför att vore det inte en jättegrej att ha med i propagandan mm. att göra nidbilder som är ännu värre än vad de faktiskt är och så vidare man får ju ändå en antydan i boken av att man vet hur de ser ut åtminstone hur de ser ut när de är döda för att de har då dragit ut dem ur kraschade sådana här formik ja. men ähm, det känns ju ändå jättekonstigt att vi inte får en aning om hur det här hotet faktiskt ser ut. Alla andra verkar ju ha någon form av bild av det. Det närmaste vi kommer är en mask som tydligen säljs till barn för att de ska leka, ja... –Buggers and Astronauts, där då astronauterna ska ha ihjäl Buggers. –Ja, det är, no, det är nästan lite cowboy-indianer över det verkar som. –Och visst, det ger ju någonting, men det är inte riktigt samma sak. –Och vi vet ju inte hur överdriven eller underdriven den där maskens utseende faktiskt är– så det är en liten besvikelse och ja, jag ska hinta lite grann att visst mot den andra halvan av filmen så är där ju vissa antydningar till deras utseende. Ja, men det är inte riktigt det jag menar. Jag antar nästan att det är just därför som man sparar på just att visa någonting av hur de egentligen ser ut och sådär. Men det är som så konstigt just därför att i den här propagandafilmen som, som man ändå får höra väldigt mycket om i boken. Och som man får se ja, en del av i filmen också. Bland det första som visas faktiskt. Så då pratas det ju ändå i boken om att man får se just döda baggers då. Eller formix lite överallt när kriget är vunnet Men det blir ju aldrig någonting av det i i de här filmklippen som visas här i filmadaptionen. Och det förvånas jag väldigt mycket av just av samma anledning som du säger också att det känns väl ganska självklart i en propagandafilm att just ja, göra lite nidiska referenser för. Propagandamaskinen ska ju bara ta fram det som är intressant för att spåra folket. Och bara det hade ju kunnat vara en jätteintressant grej att se hur man väljer att porträttera de här utomjordningarna i media. Mm. Och hur de sen faktiskt kan visa sig vara i verkligheten. Mm. Men det känns lite som en missad chans. Vi vill bara ha ett hot här tydligen som äm, är jättefarligt. Men vi får inte lära känna det direkt. Men, men det är farligt. Vi lovar. <laughs> ja, ungefär så. Så... Äm, jag gillade Farmix som fiende i boken och tycker att de är så underarbetade i filmen att det är nästan kriminellt. Ja, jag håller med dig. Det, jag känner mig också väldigt, väldigt förvånad lite snuvad på konfekten och tycker att det är synd att det inte är mer än så här helt enkelt. Men eh, från det visuella då och in på ljudet lite grann... Mm. Här har vi ju ändå en science fiction film. Science fiction filmer tenderar vara ganska rymdopera-pampiga när det kommer till musiken. Och det får jag ju säga att jag absolut tycker att det är fallet med Ender's Game också. Och jag gillar väl överlag soundtracket. Men jag tycker, som jag antydde lite grann när vi pratade det visuella och strider och rymdskolan och så vidare, att... Jag tycker man drar det lite grann till sin spets på sina ställen. Det, det märks ju verkligen att man vill att vissa scener ska vara riktigt, riktigt häftiga. Och spela väldigt stor roll. Och det gör man genom att kräma på med musik. Och så tycker jag att man tar det lite för långt helt enkelt. Det finns vissa andra scener som det ska vara lite... Lite vackrare, lite mer återhållsamt och lite mer wow som till exempel när man får se stridsrummet första gången när Ender går in i det och, och han liksom upplever den här nollgravitationen där inne och hur stort rummet är och att han är helt fri när han svävar runt där. Och det tycker jag funkar rätt smakrikt ändå men, men vissa andra gånger i synnerhet när det börjar bli strider inblandade då tycker jag att man, man brassar på lite väl mycket med den här operasången som sagt. Om jag ska vara helt ärlig så var jag lite underväldigad av musiken och ljudet i den här filmen. Inte så att de inte försöker eller har väldigt episk musik. Även om det känns väldigt fel att ta det ordet i munnen i det här sammanhanget. Men det är lite som så att de försöker för hårt. Ja. Det är så övertydligt att de vill säga till publiken... Lyssna, lyssna, hör ni hur otroligt pampigt det är... Det här måste vara någonting enormt och episkt. Håller ni inte med? Mm. Och då känns det mer som att man har fokuserat på att göra ett spektakel än att göra någonting som faktiskt har Hjärta och själ i sig. Ja. För det tycker jag att musiken saknar här. Hjärta och själ. Det är mm. det som gör att man mm. faktiskt gungar med i musiken och känner varenda liten emotionell vinkning som finns i varje liten ton, varje liten not. Mm. Utan ja, det här känns som pampig men generisk musik som. Man har valt ut bara för att det ska vara så storslaget som möjligt, inte så mm. mycket för vilket faktiskt emotionellt intryck den ger. Nej, det är väl inte som att jag kan nynna på en enda av låtarna så här efter att ha liksom, sett filmen Det kan jag verkligen inte Utan det, det är lite som du säger ändå det, det, det låter absolut som rymden Det låter absolut som en science fiction film, det tycker jag Men det säger ju egentligen ingenting å andra sidan Jag menar, rymdmusik har man ju hört en hel del av genom tiderna Och det är inte så himla svårt att göra den generisk Men att, att göra den liksom, ja, oförglömlig det är, det är en konst däremot. Mm. Och det lyckas man inte med här. Som sagt, jag, jag tycker också att man försöker för mycket. Jag hör verkligen hur man försöker för mycket. Och det är inte bra alls. Ja, det är nästan en liten desperation i musiken. Imponeras, mm. imponeras. <laughs> Blir du imponerad nu? <laughs> men ja, nej, bra försök. Men utan hjärta och själ så ger det ingenting. Och med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att summera våra känslor och tankar kring både den här boken och den här filmen. Och det känns väl inte särskilt svårt. <laughs> Nej, speciellt inte med det där sista som du sa för att där kände jag verkligen, yes, slutklämmen, där har vi det. För det som du säger, det här med hjärta och själ, det är precis vad Anders Game originalhistorien har tycker jag. Framförallt fruktansvärt mycket själ skulle jag nog säga. Och nu är jag inte säker på hur jag egentligen placerar hjärtat och själen på andra sidan. Men, men Andrews Gaines historia är otroligt välskriven enligt mig och oerhört smart och levererar en science fiction upplevelse som, ja, som jag inte är riktigt van vid att få idag. Där finns otroligt mycket just hjärta och själ och väldigt väldigt intressanta karaktärer och en väldigt väldigt intressant och djup historia och så många sådana här twister som jag absolut inte skulle kunna förvänta mig skulle dyka upp och som gör historien väldigt väldigt läcker och spektakulär till skillnad från hur det är i filmen för det som ska vara spektakulärt i filmen det ska vara filmens media det vill säga att det ska vara visuellt och det ska låta mycket. Och visst, det, ses, det ser bra ut. Det är en snygg film. Men jag fångas liksom inte av scenerna. De här nyckelscenerna som jag målar upp som en bild i mitt huvud när jag läser boken. De fångar inte mig alls i den här filmen. Och det har mest att göra med just karaktärerna. För Ender's Game handlar om Ender. Om personerna runt omkring Ender från hans familj till de lärare som finns på skolan till de andra eleverna som han beblandar sig med på den här stridsskolan. Och allt det där är så reducerat i filmen så att det gör mig faktiskt väldigt ledsen och besviken. På det hela stora så tycker jag inte rent ut att Enders Game som film skulle vara dålig men jag tycker att den är tråkig. Jag tycker inte att det händer någonting speciellt i filmen och jag tycker att den är så himla innehållslös. Och det är som sagt bara en skugga av vad Anders Game egentligen är. Då gissar jag att du är ganska tacksam att du inte gick på bio och så den här... Det är jag faktiskt, ja, för då hade jag nog varit ännu mer besviken tyvärr eftersom jag hade förväntat mig ganska mycket på en stor duk med fantastiska högtalare. Dessutom har ha sett bra ljud och så hade jag fått det här. Nej, det, hade, det hade varit ganska tråkigt verkligen så att jag får vara glad över att jag bara kunde se den hemma hemmavid istället. Jag skulle vilja likna Endos Game-filmen. ...vid ett väldigt pampigt paket med vackert omslagspapper och eh, intressanta band runt omkring... ...som bara får dig att klia i fingrarna om man bara vill öppna och se vad för något fantastiskt som finns inuti. Och så är det bara bubbelplast. För det är precis vad du får. Du får någonting som är väldigt snyggt, väldigt estetiskt tilltalande och väldigt genomtänkt där på många sätt och vis... Men när det kommer till innehållet så verkar det som att idéerna har tagit slut eller att man blivit skrämd av det kanske väldigt radikala innehållet i boken och bestämt sig för att vi måste ta bort allt det som kanske känns lite stötande eller moraliskt tvivelaktigt därför att det vill vi inte ha med i en film. Medan poängen i boken är att kolla vad för samhälle man kan råka skapa under såna här omständigheter. Det här är kanske inte den bästa miljön att leva i. Men det missar filmen totalt att kommentera på. Det reduceras till absoluta minimum för att istället ge plats till det visuellt storslagna. Och vet du vad? Jag häpnar av det visuellt storslagna och tycker att det är häftigt. Men jag saknar ju allt det andra enormt mycket. Jag kan förstå att någon som ser filmen Enders Game och har aldrig läst boken kan tycka att ja ja men det här var väl en okej okay action-rymdfilm. Och vet du vad? Jag ska vara generös och säga Det är en helt okej, okay, kanske lite smågrå, rymd action-film. Och är det det man är ute efter att få? gratis den levererar. Men den är extremt beige jämfört med sitt källmaterial. Den levererar inte alls och står och stampar betydligt mycket mer än vad boken kan göra. För det finns partier där det inte verkar leda till någonting om man bara väntar på att ja, men, kom till det intressanta någon gång. Skillnaden är att när boken kommer till det intressanta igen- så är det tusen gånger intressantare än det filmen levererar. Jag skulle uppmana alla som gillar science fiction- Läs Enders Game. Det kommer jag definitivt att göra igen. Jag tror att det här kommer att bli en av mina science fiction-boksklassiker- som jag gärna tar fram och bläddrar i när jag behöver- någonting som jag vet kommer att leverera på alla punkter- är boken helt felfri? Verkligen inte. Där är många partier jag kan känna är skakiga eller jag hade velat skriva på ett helt annat sätt. Men det är en klassiker. Jag vet att jag kommer att återbesöka den här åtskilliga gånger i framtiden- och jag kommer definitivt att ta en närmare titt på Åsons Scott Cards andra böcker för um, är det här Carnes sätt att skriva så har han säkert mycket att leverera som jag vill sätta tänderna i. Ja, det glädjer mig ju förstås väldigt mycket att höra, vad ska jag säga. <laughs> Så att jag verkligen har kommit med en, en god rekommendation här. Och det är det som jag vill med det här avsnittet väldigt mycket nu också. En god rekommendation det är ju att verkligen verkligen faktiskt läsa Anders Game. Alltså det här är en superklassiker inom science fiction- jag förstår det väldigt väl efter att ha läst boken bara första gången. Det är en sån himla bra historia. Det är så synd att potentiellt så svärtas den ner lite grann av den här filmen. För den är som bara ett tomt skal i jämförelse. Det, det är en sån himla intressant, smart och engagerande historia som finns här att hämta. Bara om man hämtar den på rätt sätt. Och det är inte via filmen, tyvärr alltså. Och med det så är det dags för oss att lämna Enders Game bakom oss. Och vad säger du? Ska vi ta och göra något lite annorlunda till nästa avsnitt? Det tycker jag faktiskt skulle vara rätt passande med tanke på var vi står nu tidsmässigt så... Det är jag faktiskt helt med på att göra som en liten omväxling. Ja, för vi har ju hunnit med ganska mycket under det senaste halvåret så det kan väl vara um, på tiden att vi gör en liten reflektion över vad vi gjort, vad vi inte gjort och, <laughs> och um, vad vi vill göra i framtiden. Det är lätt som en himla bra idé som jag absolut kan se fram emot. Men då tycker jag att vi um, börjar förbereda sommardrinkarna och fälla upp parasollet och så har vi ett ett, eh, riktigt härligt sommarspecial nästa vecka. Ja men då tar jag med mig Solasögonen packar korgen och så tar jag med mig en filt och så förbereder jag mig för att kunna sitta ute och gassa i solen tillsammans med dig. Då tar jag med mig något läskande att dricka så har vi ett riktigt härligt sommarspecial. Men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.